no ar e nominata 616. Hola, hola, pessoal. Aqui é o Coveiro e estamos começando mais um Inominata 616. E desta vez vamos falar sobre uma equipe, bom, de heróis, de vilões, enfim, dos Thunderbolts. Mas peraí, peraí, peraí, o Thunderbolts ainda nem estreou nos cinemas, como assim? A gente vai falar sobre os Thunderbolts que valem, né? Não que eu tô pré-julgando o um filme, mas quem é fã da equipe original, né, e da primeiro arco de histórias que é fabuloso, inovador, é diferente de qualquer coisa que existia nos quadrinhos na época, vai e saber que é uma oportunidade perdida não terem aproveitado a história dos Thunderbolts do Barão Zemo criada pelo Kurt Busiek nos anos, no final dos anos 90 e pra me acompanhar aqui, pra falar sobre esta fase né, essas primeiras 25, 26 histórias aí da equipe, assim que ela surgiu está aqui Oi, aqui é o Felga e vamos ver se a gente acaba isso aqui como um raio <risos> é ver, tem muita coisa pra falar, mas eu acho que a gente consegue resumir. Aqui é o Paulo, e não vão pela cabeça do coveiro, inovador não foi, é uma cópia do Quarteto Fantástico, até o líder nazista. Eu até fiquei com medo que você ia comparar com outra coisa, que era uma injustiça, né? E, Felipe? Vamos ver se rea realmente é tão inovadora. <risos> Bom, eu tenho certeza que é, porque tudo bem que versões posteriores vão comparar e esse, esse quadrinho com o Esquadrão Suicida, mas é totalmente diferente. A ideia é Original totalmente diferente. E a gente vai voltar aqui até os anos 96, na verdade, antes mesmo do quadrinho surgir, né? Para saber a história de origem aqui dos Thunderbolts, né? E precisa falar de um <risos> de um tempo e que o Paulo gosta muito. Por isso que o Paulo se convenceu rápido a ataque, que é a era do, dos heróis renascem. Não existiria Thunderbolts. Se o Quarteto Fantástico e os Vingadores, né, com adesão de destaque para o Capitão América e Homem de Ferro, que ganharam revistas próprias também, em outra linha de um outro universo, né, não existiria se não houvesse essas histórias, se não tivesse ocorrido um massacre, o um Massacre Marvel. Então foi durante a, a reunião né, que existia, né, que eles chamam de Summer Summit, as reuniões de verão para discutir várias ideias de quadrinhos de que vão fazer e ideias que vão bolar para o próximo ano. né. Então em 96 eles conversaram entre si. Vale ressaltar que o editor dessa revista é o Tom Brevurte, que tá até hoje aí nas histórias, é, editando histórias da Marvel, né? E aí, meio que apostou na ideia, uma ideia do Kurt Busiek, durante essa reunião, que ele falou o seguinte, olha, uma oportunidade única. Os Vingadores estão fora, o Quarteto Fantástico tá fora, a gente teve os principais heróis de equipes, né? Completamente fora do, do universo Marvel. E os X-Men, que são a equipe mais famosa, não são considerados heróis. Então, como seria... Uma ideia fabulosa se tivesse uma nova equipe, mas que essa nova equipe não fosse de heróis de verdade, mas estivessem fingindo ser heróis, né? Fosse, na verdade, os mestres do terror, comandado pelo Barão Zemi, e eles bolassem um grande plano para que se passar por heróis e conseguir, assim, não só os louros do status quo de ser um herói, mas conseguir acessar várias coisas, vários conhecimentos, abrir portas que só os heróis teriam nessa época. E foi assim que se apostou nisso, né? Então, pra quem compra alguns encadernados Thunderbolts, eu comprei um encadernado que eu fui o primeiro encadernado. É, logo depois do Kurt Busier que assumir o, o, o prefácio que ele faz aqui da edição, contando como é que tudo aconteceu. Ainda ocorria do Fábio Nicieza estar escrevendo as histórias. Então, as primeiras quatro histórias, mais a anual, que seria o começo da equipe, mais umas participações que acontecem antes das revistas mensais, eles estão aqui nesse meu encadernado. E ele conta que era uma estratégia muito insana na época fazer isso e conseguir esconder do público. Primeiro por quê? Porque a equipe de marketing ela era medonha pra querer dar a língua nos dentes e tava toda hora forçando, querendo desvendar o segredo fora da revista, por conta que é, ela achava que uma equipe genérica de heróis não ia vender. Né? Mesmo tendo o nome de Kurt Busiek na época, que era um nome grande, que era o um nome do cara que tinha acabado de fazer Marvels. né E aí, durante toda a estratégia dela, vale ressaltar né que as revistas 3, 4 meses antes elas vaziam como se fosse um o que a gente tem um checklist Né, de, que, das solicitações de quadrinhos que a gente vê online, a gente tinha isso na nas revistas Marvel, na, nas páginas inter, interludes, né? Onde tinha algumas propagandas, e aí eles queriam vender. E aí, muitas vezes, assim, o pessoal saia desesperadamente, até pra recolher a revista, né? Em algum momento, eles, o pessoal da, do marketing, queria colocar, olha, é, aqui estão a nova equipe de heróis da Marvel, mas ela, eles têm um segredo sombrio escondido. E aí, o, tiveram que correr atrás o Tom Brevult, teve que botar todo o peso editorial que ele tinha pra re, brigar com o, o pessoal do marketing, pra recolher isso, tira essa, essa propaganda daí, por aí, vai, né? Cara, não foi tão difícil assim, convenhamos. Comparada a hoje, né? Era só o sobrevivo te falar... Lembre-se da saga do clone. Lembre-se da saga do clone. A gente foi na cabeça de vocês por causa da saga do clone. Olha o que vocês fizeram com a saga do clone. Aí no segundo eles baixaram assim o rabinho e ficaram escondidos. Irmão. Não sei se foi a estratégia que ele usou. Porque eu acho que quando começou o Thunderbolts, eu não sei se já tinha acabado a saga do clone. Em 97? Tava... Não, a saga do clone tava acabando ainda. Não, ainda. Né? Tava, Eles ainda tem, eu acho que... Ainda tem um crossover com o Aranha Ben Reilly ou é o Aranha Peter, eu não lembro agora, mas é lá no zinho já. Porque tem um massacre, aí passa dois meses, aí começa o arco final da saga do, do clone. É, exato. E vale ressaltar também que havia também... A principal, a revista Wizard, na época, já havia é, revistas né que tinham esse, esse grande chamariz. Né? Eu era um grande colecionador do, da revista Wizard americana, né? eu comprava ela no, no aeroporto. né Onde tinha é, várias entrevistas, era uma grande propaganda pra qualquer uma das editoras que tinha lá. E aí, é, elas também queriam saber, queriam pegar essas informações antecipadamente, e eles tinham que segurar essas informações, porque os quiotes os são os scoopers da internet e haviam nessas revistas. Mas eles conseguiram segurar isso até certo momento. E a estratégia... Do Thunderbolts foi interessante, porque a primeira aparição deles não acontece na edição 1, como muita gente imagina. Mas ela acontece numa história do Hulk, né? Então, primeiro acontece numa uma revista do Hulk, não vou me lembrar exatamente qual a edição, tá? Eu acho que é a 449, se eu não me engano, que eu dei uma olhada ontem. É o Peter David com o Mike Dodato. Isso, exatamente. É o Mike Dodato desenhando, e se você observar, é como é quase logo após o massacre, é o Hulk selvagem, é o Hulk que não tem um banner, então tá acho que a, a neta do Rick Jones, do futuro, aquela coisa meio maluca que veio lá de, de futuro imperfeito, né, e ela com o Hulk e o Hulk quebrando tudo, e aí os Thunderbolts aparecem pra salvar os cidadãos, é, acho que Las Vegas na época, eu não sei onde era exatamente, mas aí eles surgem lá, a grande aparição deles, e depois tem uma outra história que acontece em Tales of the Marvel Universe Special em que eles aparecem como personagens personagem de capa tem uma história também de, de eles resgatando acho que é um eu não sei se é uma dessa vez eu acho que era um, um incêndio alguma coisa desse tipo E aí, mostra as pessoas na rua vendo pelo noticiário, né? E vale ressaltar que é interessante como essa questão dos repórteres, do noticiário, é uma coisa que sempre vai ter nas revistas. Porque a equipe, né? Liderada pelo Barão Zeno, sabia que se eles ganhassem a imprensa, estavam feitos. Eles conseguiam é, executar os planos deles. Então, acho que tem um. Em algum momento, nessa Tales of the Marvel Universe, um pessoal olhando na TV e aí eles apostando: ah, quem são esses? Ah, não é. Nem se comparar com o Capitão América, não sei. Aí eles têm sucesso na missão, e aí os pessoal do, do bar saem lá, ah, finalmente temos heróis, né? Então a gente não tá tão desguarnecido assim, sem os Vingadores e sem o Quarteto Fantástico. isso até acontecer a edição 1, onde realmente tem a aparição do grupo, né? Dos personagens, a gente vai falar sobre cada um deles e quem realmente são, mas no final tem a revelação bombástica de que o líder da equipe que se apresenta como cidadão V, né? É, na verdade, o Barão Zemo e todos os outros personagens da equipe são os mestres do terror, né? Então essa é a ideia Uma ideia única e diferente de qualquer coisa que tinha na época, e que, pra mim, mesmo tendo atrás na época das publicações, e muita coisa acabava se vazando ou sabendo antes, é, eu não tinha lido. E me surpreendi pra caramba. Eu acho que nessa época da primeira edição ainda não era aquelas, aquelas prêmios dela. Não, não, não. É bem é... longe ainda. É assim, ó, pra eu recapitular pra ti. Abril, ela tinha tanto cagaço quanto a, a Marvel tinha com isso aí. Então ela lançou uma Thunderbolt especial com as quatro primeiras edições. Depois, só a edição 5 vai aparecer na, na Marvel 99. Que era o carro-chefe que tinha um Hulk, casada, de, de... E depois colocou naquela especial do mês. Que era onde eles enfiavam as revistas lá. Que eles não tinham onde colocar nas mensais. Aí depois disso foi só na Grandes Heróis Marvel 1 ou 2. E dava prêmio. Não, não, não estava mensal prêmio. ainda. E ah. foi até a 14. E a partir da 14 até a 24 foi na Premium. Aí o final do Blue não foi lançado no Brasil. Mas não teve uma parte lançada na revista do, do Aranha também? Sim, tem uma história também na revista do Homem-Aranha, né? Mas é uma Marvel Timap uma Spider-Man. Mapa, ah, na verdade, é, é. Um aranha E a única aranha Tim map que foi publicada dessa, dessa fase aí, porque era um Tim map que tinha do aranha Ben Rayleigh, e eu acho que agora que a Panini vai lançar, que eu estou doido para ver o Tim map Ben Rayleigh, Gambit e Raul de Então A gente teve quase tudo publicado, eu realmente lembro de, alguma, de algumas dessas histórias aí, dos anuais, manuais certamente eu me lembro, só que faz bastante tempo, né, <risos> que a gente colecionava isso aí. Então, essas quatro primeiras edições né da revista... E a A aparição do Hulk são muito boas, cara, porque é, a, a aparição do Hulk ainda fica aquela dúvida, né, o Hulk quase que reconhece, né, a, a meteorita, né, como rocha lunar e tal, mas acaba, acaba a equipe ali não, não, não percebendo. vamos dizer assim, o Hulk não percebeu, até porque ele tá, tá meio doido das ideias, né, porque a parte banner não tava... Não tava com ele e tal. É, mas as quatro primeiras edições são muito boas, cara. E esse lance da surpresa, cara, é, é sensacional, certo? Você tem toda a equipe e tal, agindo como heróis. Todo mundo uma preocupação tremenda, né? Quem vai nos defender do, do, dos grandes vilões? Inclusive os mestres do terror são citados, né? Aí, de repente, né, tem essa essa entrada, né? Do, desse grupo de heróis desconhecido que está operando num restaurante abandonado. O, o cidadão V lá que é o Zemo dando lá umas, umas patadas lá para deixar a equipe no eixo, certo? Mas essa, é, é, bem, é, bem, é bem interessante a forma, porque até essas quatro primeiras edições eles estavam todos no objetivo de serem esse disfarce, né? Ou seja, vamos brincar de heróis para obter algo maior. E todos estavam mais ou menos nisso, né? Mas aí ao longo já das próximas edições, alguns já começam a ver que não... Que tinha vantagens em serem, em, em serem heróis, né? E aí, todo, vamos dizer assim, o Zemo tentando construir toda a confiança com o público para poder obter cada vez mais acessos, mais tecnologia e tal. É, é muito bacana o, o, o começo, né? Vale ressaltar também, assim, o Kurt Buzz, antes de ele fazer Marvels, ele fazia parte do comercial. Ele trabalhava ali como. Um... E diziam assim que ele não era lá a pessoa de mais confiança, mas depois que ele lançou Marvel com Alex Ross, foi produzido inicialmente para Alabama. Alavancar a carreira do Oz, né? Conta das ilustrações dele que eram sensacionais. Ele foi adquirindo confiança em, como roteirista. E eu imagino que Thunderbolts deve ter alavancado bastante a carreira dele. Porque demonstrou, assim, que ele conhece muito do universo da Marvel. Né? A gente vai ver durante as edições a quantidade de personagens que aparecem. E, assim, eu confesso que quando eu li pela primeira vez, eu li na Gibiteca. O que mais me chamou a atenção era justamente o fato de serem personagens desconhecidos. Pelo menos visualmente. Então, quando eu vi aquilo lá... E eu era moleque, né? Eu vi que lá precisava assim, putz, tá aí um monte de ideia, um monte de personagem que eu, até, até eu poderia ter criado, sabe? Não que seja ruim, mas no sentido de que era algo que, como o, o governo tá falando, aparentemente era algo inovador. Então, assim, eram uniformes que a gente nunca tinha visto, né? Que na época, assim, nos anos 90, era tudo cheio de músculo, etc. E esse grupo não aparentava tanto, assim, cheio de enxerto, tipo, do life da vida. Então, assim, como cada um aparentava ter uma característica e tal. Realmente, a, a, parecia ser algo muito bacana e, e diferente de tudo o resto. A ideia foi boa. Na época que foi lançado, eu realmente tava pensando o que é que adiantava ele usarem o massacre pra enxugar o número de revistas e criar uma... E aí que aí criando revista nova. Como Casar, Deadpool, Thunderbolts, que eram, foram tudo criados logo depois do massacre. Mas, assim, essas três valeram muito mais que o herói Renato, então tá valendo. Mas, como eu falei, no final das contas, é um uma recauchutagem do começo do Quarteto Fantástico, até pai da imprensa. Ai, meu Deus do céu. A, a ideia do Paulo é que os Quartetos Fantásticos sejam vilões até hoje disfarçados, né, Paulo? Pra você que está ouvindo só esse podcast e não conhece o Paulo, né? que avisar. Então a pessoa tá surtando. Mas a ideia da imprensa é um... Eu imagino que tenha também a influência do Kurt Busick por conta do Marvel, né? Que fez um sucesso também por conta dessa... Sim. Verdade. Esse aspecto sim. adjuvante, né? Sim, verdade. E, em toda a revista, a ideia é que é trabalhe o que que o público acha, não o que que eles verdadeiramente são. Então, Ui. tem esse, esse, esse lance de ser trabalhado aí, de que a propaganda é maior do que o, o conteúdo, né? Seria mais ou Menos isso. Só que aí, em determinado momento, a propaganda acaba convencendo não só o cliente, mas o vendedor também. E esse é o grande é, mérito e jogada e virada que ele tem nessa equipe, né? Mas eu queria falar então agora é, de quem são esses Thunderbolts, né? A gente não pode começar o podcast sem falar sobre eles. É, até vocês me ajudam aí, se tiver algum nome que a tradução criada pela Abril é diferente do que a, do que, a que eu sei, né? Então vamos lá, né? Olhando aqui rapidamente, o Cidadão V, a gente já disse que era o Barão Zemo, né? E vale ressaltar, para mim foi a grande é, surpresa, porque seria a segunda grande vitória do Barão Zemo. para quem acompanhava Vingadores e já tinha visto é, o sob cerco né? O, o, os Vingadores jogadores que foram derrotados, né, Em no original é Anders Siege, né, e viu a derrota que o O Zemo causou nos Vingadores, né? o De humilhar o Capitão América, fazer ele perder as memórias dele, né? Naquele baú quando ele destruiu. É, olha o Thunderbolts e vê, putz, grila, o Baron Zemo de novo. O cara fenomenal. Ele conseguiu derrotar os Vingadores de novo. Quer dizer, não chegou a derrotar porque os Vingadores já estavam derrotados. Mas ele supera de novo num plano, né? O que torna o personagem ainda mais surpreendente do que, do que foi na primeira vez que ele conseguiu essa grande vitória, né? A ideia em si não era dele, né? Acho que, se eu não me engano, é no ano que explica, né? Sim, sim. Uh, na verdade, né? a ideia era dele. Ele, na verdade, ouviu um comentário e aí a gente vai apresentar os personagens agora, né? O, o primeiro que a gente pode dizer é o, o Eric Jolten, né? Que é o, o Golias. Ele já foi Golias, já foi É poderoso, né? The Power Man. E aqui ele é o Atlas, né? Ele se transforma em Atlas. É um dos personagens que é mais recorrente nas histórias aí do... como mestre do terror, né? Ele, inclusive, tá nessa mestre do terror do... do Essa é de, do cerco, né? Ele é um dos que tá lá espancando o Hércules e isso vai ter o troco em breve aí a gente vai comentar, né? Naquela história. Outro que também é, é um... também é um ex-mestre do terror é a Rocha Lunar. Ela que se disfarça de meteorita, né? muda o uniforme completamente, ela não muda muito o visual, né? Que, e ela se torna um dos personagens mais interessantes dessa história, porque aqui aprofunda ela como nunca aprofundou antes. Era uma vilã do Hulk, né? Virou de terror várias vezes no Zemo. Existe até no decorrer dessa história uma rixa pessoal, porque mais de uma vez o Zemo se sentiu traído por ela, né? Porque ela prefere salvar a própria pele sempre, e sempre abandonava o grupo, ou manipulava o grupo, para fazer uma coisa do que ela queria, né? O consertador é outro, bastante fiel ao Zemo, Né? É consertador mesmo aqui no Brasil, né? Que eu sempre fico dúvida do, do, do é fixer, é, é o armador, né? Armador. O consertador é do Homem-Aranha. Homem é, então, porque eu sempre me confundo, ainda bem que vocês estão aí. Porque em inglês é fixer. E fixer faz mais sentido mais como um consertador. E aqui no, no Brasil tá como um armador. Mas tudo bem, porque algumas falas é, não vão é fazer muito ele sentido. De rede. Porque em vários momentos ele se gaba de sempre conseguir consertar as coisas. É um mote dele, né? Um jargão que ele usa. E ele vira o Tecno, né? Tecno, não de música. Mas o Tecno é Tecno porque, enfim, ele é muito bom com, com equipamentos, né? Com é, máquinas. O Match 1 é o Abe Jenkins, que é o, o Besouro, né? O Besouro original, ex-vilão do Tocha Humana, mais conhecido como um ex-vilão do Homem-Aranha também. É, ele volta a, a, aqui como esse personagem agora. Ele usa um novo... É, uma reforma, aquela, aquela a, a armadura do Besouro dele, né? Pra virar como se fosse quase um jato humano, né? É o que ele se torna aqui. Um aparato, um armamento muito mais. É, é, sofisticado. Sofisticado, poderoso. Que foi ajudado pelo. pelo Tem que me lembrar, armador. né? Enquanto eles estavam montando a equipe. E por fim, eu acho que só tá faltando ela. Que se torna talvez o ícone, né? A mais conhecida de todas os Thunderbolts até hoje. E, em inglês é Scream Mimi. É interessante porque o Mimi remete a Melissa. né? A Melissa Gold. Mas no Brasil, se eu não me engano, o codinome antigo dela era Columbina. Columbina, uma coisa assim assim, né? Não sei se tem um... Era Colombina e virou Soprano mesmo, tá certo. Não, aí Soprano ela vira agora como Thunderbolt, que Sim. originalmente era um era Songbird, né? Songbird, que seria tipo ave canora ou alguma coisa assim. Por isso que toda vez que ela tá naquela forma nova dela, né? Ela parece um pássaro, assim, né? Quase um animal alado, assim, voando e modificou muito. Que a a fênix, né? Só que é, eu, é, eu, eu acho, acho que... Eu acho que no Brasil colocaram ela como Colombina, porque eu tô vendo que é um foto dela como vilã, era parecia, assim, um palhaço, se você tiver columbina na... na aceitável. Sim, sim, é que ela tinha um cabelo meio Tina Turner, na época, meio avoado assim, então pode ser que lembraram isso aí, mas aí perde um pouco durante a construção da história dela, principalmente as histórias de flashback, e porque o poder dela original realmente era gritar, era o um grito o um grito de concussão, graças de novo ao, ao armador, né <risos> tem que lembrar o nome dele, não é consertador, o armador, ela consegue de modificar ela é um dos personagem que mais muda, né? Ela consegue agora criar é, objetos sólidos que nem o, o Garra Sônica, né? Usando o equipamento que tá preso na laringe dela agora. Então, ela, ela agora projeta, né? Como se fosse... É, enfim, como o Garra Sônica mesmo faz, né? De criar objetos sólidos e atacar as pessoas, criar marretas, criar é, balas de, e ataques sônicos também, ela ainda consegue fazer isso e por aí vai. E visualmente, ela também mudou radicalmente, né? Quer dizer, ela Ela já mudou radicalmente desde Colombina, né? Porque ela, ela não é uma pessoa de pintura na cara com cabelo branco, né? Ela meio que se maquia pra ficar daquele jeito. E ela pintou o cabelo de ruivo uma mecha branca e virou essa personagem que ficou marcante pra caramba até hoje. Se você fala sobre Thunderbolts, ela é a personagem número um que você vai sempre associar e lembrar. Então, nessas primeiras histórias, o Felga mesmo falou, né? O plano do Zemo era fazer as pessoas comprarem isso aí, né? E era o rescaldo de, de heróis de renascem, né? Então, O que tinha sobrado do massacre, por exemplo, nas ruínas do massacre, a primeira missão deles é tentar interromper um, um, uma quadrilha chamada Pack, que seria como se fosse um, uns caras que estavam pegando objetos é, das ruínas lá, inclusive objetos que podiam ser dos Vingadores por aí, vai, e usando aquilo, roubando aquilo pra revender em algum canto, né? Como a, a equipe surge lá pra interromper eles, eles depois. O Pack pede ajuda a, a gangue da demolição, né? E aí eles têm um primeiro grande supergruto, depois do Hulk, é, pra lutar tá contra, né? Eles vencem e ganham os louros da galera, pela primeira vez eles são entrevistados, e aí a prefeitura de Nova York, né? diz e não a gente tem que se juntar com esses caras, que esses caras aí são uns grandes nomes agora, e em vez de ser uma coisa federal é a nossa propaganda. Então surge até uma moça, que ela se torna importante aí no decorrer das histórias, até porque ela forma relacionamento com um dos Thunderbolts, com o Atlas depois, né? Que é a Dallas Jordan, que ela se torna meio que o representante de interligação entre o Thunderbolts da prefeitura de Nova York. Sim, sim. O, o, o da, da, da, da prefeitura. É, o Henry Geist lá da, da prefeitura, né? E aí ela... É, essa é a primeira missão. A segunda é salvar o Franklin Richards, né? Que aí eu até tava comentando com os meninos, né? Que a, a idade do Franklin ficava alternando aqui. Ele é um garoto que é capaz de fazer um discurso, né? Sobre a, a perda dos pais durante o, o funeral, né? Ele e a Alicia lá tá fazendo uma exposição de uma estátua bem feia, pra, por sinal, né? Dos heróis caídos. E aí surge o pensador louco pra tentar as ideias, né? Pra tentar sequestrar o Franklin, pegar o subconsciente do menino porque o menino deve ter observado o pai construir algumas coisas. E no subconsciente dele deve ter informações sensíveis lá pra ajudar ele a roubar as tecnologias do, do Reed Richards, né? Então a equipe entra em ação, né? Pra interromper o pensador louco o androide dele, né? Que é aquele Andy Owensome, né? Que é o, o androide lá, depois se junta lá com a Fundação Futuro Quer dizer, uma variante daquele androide não é exatamente a mesma, né? Com outros androides, também, eles salvam o menino, né? Só que o Zemo ainda fica grilado com o pensador louco. Que ideia maravilhosa você teve, eu nunca imaginaria um, uma ideia dessa de roubar a criança pra roubar a tecnologia através do subconsciente, eu dou o um mérito a você, né? E aí a, a, a terceira edição, eles, eles têm uma, um primeiro confronto contra os novos mestres do terror, comandado agora pelo Amanto Rubro, né? Então, eu não sei exatamente quantos são nessa primeira, nessa primeira ataque aí, mas tinha, acho que o Tubarão -Tia tigre, né? O Tinha um tal de tigre voador, algumas coisas assim. Esses, alguns personagens novos dessa nova formação. Esses mestres de terror estão sendo at atacados pela Viúva Negra, né? Que foi uma das únicas Vingadoras que sobrou, olha só. Eu nem me lembro se tinha uma versão da, da Viúva Negra lá nos Heróis Renascem, mas acho que não, porque se ela ficou aqui, não deveria ter uma versão dela lá. Não, não tinha. Não, E, inclusive, hum. ela parece também um no Demolidor. E aí, o que acontece? Durante o ataque, você vê que ela tá aceitando a ajuda dos heróis lá, né? Dos Thunderbolts. mas fica meio que grilada, né? E aí depois ela, tudo bem, se dis dispara de lá, mas fica a pulga atrás da orelha e deixa pra lá. E é, por fim, vale ressaltar que no decorrer dessas histórias, a gente vê uma menina muito azarada, que desde a primeira edição, ela tá, primeiro ela tem a, a, a casa destruída, os, os pais tavam, foram mortos pelo massacre, uma coisa assim. Então ela vivia com outras crianças lá no meio dos escombros. Aí quando o Ratpack atacou, meio que ela teve que correr. Aí quando depois ela foi capturada, aí a A primeira vez que eu fui capturada, quando conseguiu escapar outra pessoa é, sequestrou ela. E aí ela aparece no final dessa edição 3, né? Que o nome dela é a... é Rally alguma coisa, né? Ele Takahama, né? Ele, ele Takahama, isso. Então ela, ela é de origem japonesa, né? E ela pede ajuda ao Quarteto Fantástico, demonstra ter poderes, ela. E aí no decorrer da história, da quarta edição, a gente descobre que ela lembra de ter sido colocada num castelo lá na Tivéria. Calma, Paulo, não foi o Dr Destino que sequestrou ela, né? O Doutor Destino... Da confunde o Quarteto Fantástico com o Thunderbolt, né? Mas tudo bem. Mas, mas É porque se você for lembrar da cronologia do Quarteto e dessa época, quem tava dominando a Lativera era o Reed e o pai dele. O que Doutor é? Não, o Dr. Destino ainda não tinha voltado, e depois que ele voltou... Sim, sim, ele eu com massacre. ele tava no massacre. Ele tava no massacre. Eu, eu, eu... Quem, sequestrou ela, não, quem sequestrou ela foi da época do Reed e do pai dele. O Reed nem tava aí também, Paulo, ele tava no massacre, mas enfim. O... Quem tava nesse lugar não era o Reed, também não era o Dr. Destino, era o Arnizola, tava nesse castelo aí, abandonado do destino, e fez um monte de experimentos com a Rally. Com a e a Rally virou tipo, o símbolo da equipe quase, né, porque ela, ela depois, no final dessa edição, vai ser adotada, né, ela é um raio Jolt, né, a Jolt, ela tem super força, velocidade, por aí vai e, e poderes de raio, ela quer ter a vingança lá, mas no meio da, da história, ela acaba querendo, um, ela, ela cria a consciência de não matar o Arnizola, né, quando a equipe vai lá, a equipe deixa até em aberto a, a ideia de, de que ela consiga a sua vingança, vale ressaltar que, como eu falei, tudo no Thunderbolts era para ser visto, só que dessa vez não ia ter a imprensa americana para ver. O Thunderbolts começou a, através de drones. Nem sei se tinha ideia de drones na época, mas ficaram um monte de drones flutuando e mostrando filmagens deles atacando lá o castelo. Isso é transmitido ao vivo no final dessa edição, por conta de uma influência da Meteorita, né? Porque a Meteorita tava querendo sempre dar um jeito de manipular por trás o, o Zemo, né? Ela meio que buzina na cabeça do Zemo de aceitar, de convidar a Jout para fazer parte do time e assim ganhar, digamos assim, o mais prestígio entre a população de Nova York por aí vai. Então essas são as primeiras histórias aí e acaba com a entrada da Jolt fazendo a grande formação do time, né? Só para ressaltar, a gente vai ter no meio desse, dessas primeiras histórias, né, mais um Taim, que seria um Taim que o, a gente falou aí no começo, que era um team-up do Homem-Aranha, em que o, a gente vê o, o, o Besouro, né? A, a princípio <risos> ele ia ter uma, uma treta com o um Homem-Aranha, né? Eu tava querendo, é, meio enfim, bravo com ele assim, porque tinha um, muito rancor ainda. Mas no final ele reconhece e até ajuda o Homem-Aranha durante o team-up, né? O Match 1, junto com a Soprano são os que parecem ter mais curtindo essa ideia do super-herói, né? Mais se aproveitando. E mais pra frente a gente vê que o, o Atlas também seria o, o terceiro que mais tá se aproveitando e começando a gostar da ideia de ser um super-herói. Porque ele vai gostando desse louvor que vai tendo, do, do público avacionando ele, né? E também tem um interesse romântico com a Dallas Riordan. Então eles, eles começam a ter uns encontros, e aí pô, será que não vale a pena realmente continuar por mais tempo essa história de ser herói e continuar sendo herói, né? Porque nesse meio tempo que o Zemo estava querendo, quando ele ganhava um, a primeira coisa, olha, a, eu quero é, acesso ao, ao, ao quarto-general, porque meu quarto-general é uma pizzaria, como O Felga lembrou aí. Ah, vamos te dar o Free Forth Plaza, que tá vazio. Basta o Franklin aceitar. O Franklin fica feliz porque foi resgatado. Pode pegar. O, o, o edifício tá vazio, mas pelo menos eles agora têm acesso ao local. Próximo passo, conseguir as sanções que os Vingadores e o Quarteto Fantástico tinham, pra saber informações de primeira mão, de polícia, do governo e por aí vai. Até os arquivos também de informações dos próprios Vingadores e do Quarteto Fantástico, pra ter um banco de informações grandioso, né? Era isso que o Zemo queria. Informação, poder, Só que o grupo tava começando a gostar. E aí é que a coisa pega, né? essas primeiras histórias, assim, são bem divertidas. E, como o Converter tava dizendo, bem inovadoras, surpreendentes. Justamente porque, independente se você reconhece ou não esses personagens, eles estão com nova roupagem, novos poderes. Então, sou ator como novo, né? Então, os poderes deles, assim, são muito... Vamos falar que dei moleque, porque foi como eu conheci esses personagens. São muito legais, né? A ideia de ter... Aqui pensando por cima, eles são quase como bonecos em ação, né? Você tem um, um cara que voa, que solta míssil, tem uma que solta, projeta raios através de som, você tem um, uma outra que solta raios também, né, E manipula pessoas, que é a rocha lunar e, e um outro super forte gigante. Então assim, é, é tudo para dar certo principalmente, eu imagino, que com um público juvenil. E ainda que as primeiras histórias o que é bem interessante também, eles nem mesmo acreditam que eles podem vencer o, os vilões que eles enfrentam. Por exemplo, a gangue da demolição, né? Você vê que eles demoram, pra, demoram quase uma edição inteira para conseguir lutarem com ele. É, então a gente vai ver através das edições que eles vão ganhando confiança entre si, é, dentro deles mesmos e como o Cover dizendo, eles vão gostando tanto da carreira de herói, que o, o Zemo começa a ficar de cara assim, pô, desse jeito eu vou começar a acelerar meu plano, vou é, inibir que vocês se divirtam é, quase como se fosse isso quase como o Zemo fosse inimigo da diversão né, porque é isso que é o detalhe que a Jout, que é a personagem nova que surge na história, sempre fica meio encapuçada, assim, porque o cidadão governo nunca participa da, das saídas, né? Ela sempre fica, não digo, com o um pé atrás, né? Porque ela se sente muita vontade com quem, ela se, com quem ela se resgatou, né? E com quem qual deram um novo lar pra ela, né? Mas tem um motivo, né? O, o Vale Resgatar, pra quem não Exato. lembra, né? O Barão Zemo, Exato, tem o rosto todo deformado, ele não pode aparecer em público. Todo mundo tem uma identidade secreta ali, né? Vai pra saída, como ele falou aí, né? A partir da edição 5, que eles começam a andar por aí, passear no shopping por aí vai, mas não dá pra rolar isso pro Zemo, né? Sim, e ele até fica de cara assim, pô, vou ter que bater meu papo de cidadão V por o dia inteiro agora, contra dessa guria, mas você vê assim, além da Soprano, que pra mim assim, era a minha personagem favorita da série, porque o visual dela é muito bacana, os poderes também, e a, a gente vê uma evolução muito interessante da Melissa, né? No início ela soa como uma pessoa muito a pessoa menos confiante da equipe e a mais tímida, ela vai ficar cada vez mais confiante até chegando a ser até agressivo em alguns momentos, né? lembrando um pouco do seu período com o vilão, mais pra frente mas a Jout, que nem eu tava dizendo ali ela é interessante que ela vai surgindo primeiro, aos poucos, nas primeiras edições, faz como uma história paralela e justamente como ela vai tendo a, a confiança do público por conta do módulo do, ela vai cativando não só o público mas também os personagens, e a Rocha Luar vê uma possibilidade ali de manipular alguém que, que é um livro aberto, uma jovem. E, e, assim, a gente vê, assim, na verdade, quatro personagens tirando o Zema e a Rocha Lunar quase querendo mudar de água pra vir né? E, conforme as edições seguiram, a gente vê que a mudança não é, assim, tão imediata. Porque não dá pra escapar de certos vícios, né? Por exemplo, uma coisa que você me lembrou agora de mudança não ser imediata, é, por exemplo, o Matt One né? Porque ele é um ex-sindicato do crime, então ele é o cara que rouba, ele não é vilão daqueles muah né? De crescer mal. Ele é um ladrão. Então, uma das vezes que ele vai lá deter um outro ladrão, né? Ah, ele é quer primeiro. roubar o... Ele quer pilhar o ladrão. Ele quer roubar o roubo do ladrão. E aí o... Sim. O milhões, né? Ele pô, você vai destruir o nosso plano por 7 milhões, cara? É exatamente. E pô, você com isso. Aí dá um, uma broca nele, né? E fala, não, você tem que comprar e viver essa história do herói. Então o Zema no começo, nessas primeiras edições, né? Ele tá forçando e querendo tirar esses vícios dele de ser ainda os, os, os bandidos, né? como você falou, às vezes, de, de ser covarde, de fugir da briga, de ter medo, de ter seus traumas e por aí vai. E aí eles vão ganhando a, a ideia de ser heróicos, realmente, e aí a partir, quando junta a Jolt, é que, que é, tem essa inocência infantil de uh, somos os heróis da cidade, aí meio que contamina todos eles, né? Sim, e o Zemo, por sua vez, ele é muito carastral Porque você vê ele como cidadão, vê, o jeito que ele fala é quase um inglês, todo o cortês. Sim. É quando ele tira a máscara, ele vê, parece que aquelas tia velho assim, que não sai de casa nunca. Fica berrando. Não, sai, ele não sai de casa nunca. Ele tem razão. <risos> Esse é um ponto, né? Bem interessante O Zemo, ele incorpora tanto Personagem, e ele briga pros outros Incorporarem, né? Vamos dizer assim Pro plano, obviamente, que são, Parece duas pessoas mesmo, cara Mais pra frente, quando ele chuta Tudo pro alto, quando ele volta a vestir A, a máscara de, de Zemo Até os codinomes dos personagens ele muda Aqui, cara, ele faz questão, não importa A situação, Sim. ele faz a questão de Chamar todo mundo pelo, pelo novo Codinome, cara, e Exatamente. fala pra ele todo fala. mundo Todo então, mundo, mundo esquecer. Chama se chamar pra porque se você, vocês vacilarem de chamar o nome real, ou o codinome antigo de, de vocês por aí, aí vai complicar, então a gente, quando tiver de máscaras e vestidos desse jeito, a gente chama pelos nomes novos, ele, ele é metódico né, é um cara hiper metódico vale ressaltar, ah, que o, o, o Zemo se tornou, o, vale ressaltar né o Helmut Zemo, não o Henry o Helmut, o Helmut se tornou um personagem que foi crescendo e se tornando um grande vilão agora né, originalmente ele não era isso né? a gente já falou sobre isso naquela nossa recapitulação sobre o Capitão América, originalmente ele era o, o Fênix, né? Um, um alter ego horrível... <risos> A, a, aqui, não, não, cove, Coveiro vamos, vamos pegar leve com o cara Aquilo ali é era, Ele era adolescente, então ele, ele, Todo mundo tem seus erros de adolescência Aquilo ali era o e-mail ridículo que ele, que ele tinha na adolescência sim A equipe toda, né um, um ponto que É bem, bem interessante de ver É que realmente a grande parcela Da equipe começa a comprar a ideia Inclusive aqueles assim Que estão ali pra, assim, vamos dizer assim Meio que manipuladores, eles também começam A gostar do curso, e aí dá pra incluir a rocha lunar, certo? Ela, ela tá lá, sempre fazendo os planos dela e tal, isso permanece até mais pra frente, né? Mas o próprio armador, o Tecno, ele gosta, ele não, ele não achou ruim a ideia, tanto é que quando ele, vamos dizer assim, a ruptura, ele continua com o Zemo, por questão de lealdade e tal, mas ele, ele pede pro Zemo mudar o nome dele, pra não chamar ele mais de armador. Agora ele é o Tecno, certo? Eu nem sei se ainda, como é que tá o status do personagem atualmente no não, universo. Não, ele, ele é, o... é Não sei se ele tá vivo ainda, mas enfim, ele é o técnico ainda, né? Então ele, ele a roupa dele antiga é horrível. <risos> Então, ele, ele realmente resolveu. Falou, não, agora é hora de um novo começo e tal. Mas os outros, né? Jenkins, a Melissa e o Jolstein, eles realmente compram a ideia. E aí, e é, cara, a equipe toda, né? Vendo essa questão do, do Buzek, Market e tal. A equipe toda é um genericzão de Vingadores, né? Você tem o um líder que todo... Com as bandeiras, né? Estreladas e tal, né? Praticamente. Aí você tem um cara que é meio que o Falcão. Você tem um homem de fé. Certo, você tem um gigante, né? Tem uma, uma Capitã Marvel, vamos dizer assim. Que no caso é a, a Meteorita. Talvez a personagem que não teria o seu equivalente de Vingadora seja a Songbird. Né? Até a própria Jolt, que acho que virou choque no, no, no Brasil. Virou choque. Ah, isso. choque, né? É. Vale ressaltar, você falou de a sua Capitã Marvel, você estava se referindo provavelmente a, a, a Carla Sob, né? né? Ela, ela, ela virou realmente Capitã Marvel, inclusive no Reinado Sombrio, né? Então. É, ah, ela é, é realmente mesmo. equivalente. É mesmo é equivalente. Então a única que acaba não Vamos dizer assim, a única que acaba, Até a Jolt vai, que é, que é o personagem, vai, uma incorporação de vários personagens é, é, adolescentes, quase que esses sidekicks, side né? Tipo, é tipo. É o Rick Jones, pronto. É o Rick Jones, ela, né? Ela, ela jubileu com um choquinho. É, então. Pronto. A única que realmente é mais, vamos dizer assim, original, e até acho que, por isso que até virou a mais, mais famosa, né? É a, é a Soprano, né? Uhum. E aí, Mas, cara, esse começo, ele, ele é muito bom, porque o Zemo tentando colocar todo mundo na rédea, todo mundo meio que assim, ainda naquela coisa de esse plano vai funcionar, eu não sei o quê, ainda lidando com os velhos hábitos, mas ao mesmo tempo, conforme eles vão ganhando, e aí, meu, eles vão ganhando de vários vilões, É, clássicos, né? Inclusive, acho que o, o, o Buziak aqui ele faz um, um trabalho de história né? Da, da Marvel bem legal, porque ele vai atrás né, de... E ele já pega uma equipe clássica de vilões dos Vingadores, depois ele pega outras eclipses clássicas, e a partir daí ele vai fazendo essa costura, né? E... Jolt, é, é a Jubileu mesmo, cara. Todo mundo trata assim, de uma forma diferente e tal, todo mundo quer, quer, vamos dizer assim, tratar bem e tal. Vale Enfim. ressaltar, ela era uma, uma nerd de heróis. Então, quando ela precisava, ela falava assim, ah, você é fulano, fulano, fulano, Então, ela sabia de tudo. Então, ela é, quando então... entrou nessa, ela, ela entrou Pra vestir a camisa mesmo Então ela Ela já começa Na edição 4 Ela nem digamos, Sentia treinamento Nem nada Mas botaram ela No uniforme Acho que foi o técnico Que criou pra ela né e Já aparece como uhum. uniforme Já aparece pra brigar Depois é que ela vai ter Treinamento Entendeu? Não, mas quando ela aparece, aí que tá, quando ela já aparece, ela já, ela já faz umas piruetas e tal, né? Já não era uma... Já não era, vai, uma adolescente assim. É. Como, até porque pra poder escapar lá do, do Castelo da Lativeria, ela teve que, teve que sofrer bastante. É, mas de lá você não foi muito. E vale ressaltar, você falou de, pra escapar do, do castelo lá, ela foi a, das adolescentes que foram raptadas, ela foi a que se deu bem, né? A gente passa batido na leitura, mas aqueles monstros, aquelas criaturas que estavam lá no castelo, são os adolescentes que foram raptados pelo Arnizola feito ela, né, até colegas dela também que estavam sem teto, e foram transformados em criaturas e praticamente morreu todo mundo ali, né então ela seria a única sobrevivente bom, mas aproveitando que a gente tá falando sobre a Jolt, né vamos pular direto pro, pro anual daquela época, que foi a história logo em seguida, né, tem até no meu encadernado uma sequência, ela seria a próxima história onde a gente tem a Jolt, e que é uma revista maior, né que é o, o Kurt Busiek, com Mark Bagley, mas ele vem acompanhado de outros artistas. Nessa época, o Zanuar não era mais um, dois, três, ele era peruano, então é Thunderbolts barra 97. E aí começa a Jolt querendo saber como é que a equipe se entrou, né? Ela era adolescente, vive e perguntando, tá o Zemo lá ajudando ela no treinamento, meio bronco, né? Meio, meio ignoratão com ela, mas precisava de uma história, né? Então é curioso, porque o que o Zemo fala, é como se as, pala as palavras das caixas lá que ele explicando, na leitura da daquelas caixas de diálogo, passa batido, mas é o que a imagem mostra é o que realmente aconteceu, por exemplo a Soprano, a Soprano tava junto nessa época fazendo uma parceria com a H, o Gritador, né que era, enfim, era como se fosse um parceiro romântico dela e o cara morreu, né e aí, é um trauma, por isso que ela tá tão tão assustada nessas edições, né o Besouro também tinha acabado de ser enganado, né, por um golpe e aí tava apanhando do do Demolidor, né, já tinha perdido uma grana, e apanhando do Demolidor Aí conseguiu escapar, mas o Zemo... Foi lá e chamou ele. É, o... Na verdade, o, assim, ela conta Sim. a história. Na verdade, é o seguinte: o Zemo, ele, ele tá lá fazendo lá, o, vendo lá os computadores dele e tal. Sim. E aí ele percebe uma. Fala alguma coisa de outra dimensão, né? E aí ele vai atrás do Pinsir, né? É porque ele, ele quer trazer de volta o, o, o mais leal dos caras dele, né? Que é o, o Jolten lá, que é o. O, Jouten, o, o Golias, né? Vale uhum. ressaltar, vamos voltar então, toda a história de coisa, né? Já, já quer, quer detalhar. O Zemo, ele queria criar o Mestre do Terror, né? Ele queria Isso. criar o Mestre do Terror para atacar os Vingadores de novo. Aí ele vai juntando essa equipe, né? Primeiro, como você falou, chama o, o Armador, né? O Armador, enfim, estava meio entediado. Vou, Gostei da ideia, vou, vou vou participar de você. Aí chama Soprano. O Soprano não, né? Ela é colombina ainda, né? É, então, é. chama a colombina, a colombina, depois ele pega chama, o Besouro. O besouro, É... O Jó é resgatado. O Jó é resgatado de um lugar chamado Cosmos. Que a gente pensa que vai passar batido, né? Mas ele ganha proporções ao longo dessas histórias. Vale ressaltar, né? Porque o, o, a princípio os poderes do Golias devia ser só partículas pin, mas de alguma maneira, é quando ele volta desse lugar, alguma coisa se modifica. Originalmente era de outra coisa, enfim. Ele, tem, ele agora consegue ficar grande e forte por causa da energia iônica, mas não é partícula pin. E tem alguma a coisa a ver era com o, é, o, é o Magno, não é? Uhum. Também, né? <risos> Também usa é, energia iônica. E aí com isso só ficou faltando mesmo a, a Carla A Rocha Lunar. A Rocha Lunar, que o, o, o Zemo queria deixa, pegar alguém que conseguisse juntar a equipe, entender a, a cabeça da equipe, mas ele não tinha confiança nenhuma na Rocha Lunar. Deixa bem claro que ele tá sempre puto, porque ela, ela traiu ele em vários momentos. Aí ele, ele vai lá, tem uma fuga da balsa, e ele só quer pegar ela, o resto que se vire. Quando ele junta a equipe, acontece o herói de massacre, os massacres herói Mava, né? O herói renasce. não tem mais herói pra ele se vingar. Aí ele puto da vida, e aí quando o Felga falou a que ele ouviu a ideia de outra pessoa, mas não é que ele ouviu a ideia, é que aí o, o Jouten tava comentando, né, pô agora que não tem herói, RDB que podia tomar o um lugar, né, mas foi um comentário juvenil sabe, um comentário inocente e aí o Zemo falou, hum, hum eu tive uma ideia, roubou <risos> a ideia do Jouten né? basicamente é isso, e é, e é engraçado isso hein? como falou, ele vai contando a história pra Haley, a Haley vai deve imaginar outras coisas, mas a realidade é essa, ele vai juntando e tal, e o jeito que ele conta, não, por eu estava é, é, é, preocupado por causa disso, aí a cena verdadeira mostrando o que ele estava fazendo tal. Não, porque a, a gente foi, foi se recrutando tal, porque percebemos o vazio que ia ficar sem os Vingadores e o Quarteto Fantástico e tal. Cara, é um barato essa disso. E é, é muito boa, porque ela tá no clima do que é a, a proposta dessa revista, né? Ela é fundamental, né? Porque com ela você consegue entender o que você não... Principalmente se você não conhecia os personagens direito. Sim. Então você tem uma ela base. É uma boa, uma boa base, isso pra quem pra quem não tava tão inteirado assim com... com as revistas, de dessas 25, 26 histórias que a gente vai falar, você é. vai conhecer um pouco mais deles, vai ter mais história origem que, que nunca teve antes. Porque eram personagens bem bidimensionais antes. E aí eles começa a ficar personagens mais complexos aqui, né? É, só para lembrar que esse anual ele também saiu aqui no Brasil na especial do MEI que tinha mencionado, então todo esse começo dava para ler pelos formatinhos ainda até a 14, ir para assim, acho que quando o Gavião Arqueiro que entra, que vai para Premium. Eu confesso que nem me lembrava desse especial. Depois desse, desse anual, a gente continua na edição 5 em diante, né? Aí você vê que a Jout faz parte da equipe, ela começa a modificar, eles começam a interagir entre si, Zemo vai ficando puto, como o Felga falou. Aí as missões são assim, né? A primeira é contra o, um, o tal do Homem Crescente, né? Que foi enviado pelo Barão Von Strucker, que vale ressaltar. É outro nazista, né? E que no, no, no final dessa história aí o, o Zima até fica puto com ele, né? Mas como ainda como cidadão vê, dá uma cutucada no, no Strucker, né? E o, o Growing Man é, tem uma briga, assim, pesada com, com o Atlas, né? E no final ele dispara um raio pra cima, que A princípio, o gente não entende muito bem, mas mais pra frente tem a ver de novo com a história do tal do cosmos, de onde o, o, o Atlas acabou escapando, né? E por enquanto é tudo um mistério ainda. E o primeiro grande arco mais complexo que acontece e se divide acho que em três edições aqui é o tal dos Thunderbolts com o tal dos Homens Elementos da Perdição. Uma coisa assim, é escrito em inglês Elements of Doom, mas não tem nada a ver com o Dr. Destino, tá? Que seria uns 109, na época era 109, né? 109 elementos. É, é, da tabela periódica, que eram monstros, criados por um cara lá que depois os monstros tomaram conta do cara e os, os monstros começaram a atacar e querer dominar, e, e, enfim. Os Thunderbolts vão lá atuar. Zemo barra, né, Cidadão V, tenta usar isso daí, né, que ela tem o primeiro ataque e eles falam, olha, esses homens aí, os Vingadores já lutaram com ele no passado. Eu já tinha pedido pra vocês o acesso aos, aos arquivos dos Vingadores, do Quarteto Fantástico, enfim, um banco de dados aí importante que eu já pedi. Vocês não me deram. Eu não vou ajudar a cidade até você me liberarem isso. E cruza os braços, né? Fala isso pra Dallas Riordan e pra passar pra prefeitura e adiante. E é uma burocracia danada pra conseguir isso. E a ordem que ele dá pros Thunderbolts é não vão. Só que eles já estão contaminados <risos> pelo heroísmo aí. Até o técnico que seria o mais leal aí tá contaminado também. O Atlas, que era pra ser super leal ao Zemo devia ao Zemo, tá apaixonado pela Dallas Riordan, e também tava contaminado pelo heroísmo. E aí o que ele faz? Eles desobedecem o um Zemo, né? Pra deixar mais depois dos imunos da história. E aí, eles vão lá. Conseguem localizar o quartel-general, onde estão os principais elementos. Aqui estão os elementos tudo quanto era canto lá, né? 109 é muito elemento. E aí, né, nessa missão aí, uma missão ultra-perigosa, né? É, várias coisas vão acontecendo. Até o técnico morre. O corpo dele morre, né? Eles prendem boa parte dos Thunderbolts. quebra o pescoço do técnico. Mas ele volta mais pra frente, porque ele conseguiu fazer um upload lá no sistema lá. E aí controla o computador da cidade lá. Sabe, não, do quartel-general que eles criaram lá. Né? E aí, com isso, né, com a ajuda do técnico, principalmente, eles conseguem depois, mais pra frente, derrotar os homens elementos. E, curiosamente, o Zemo, depois, consegue as informações, porque ele ainda conseguiu... Ficou puto com a galera, mas ainda continua pressionando a Dallas e a Jordan, né? Olha, você vai matar o meu grupo. Eles precisam dessas informações pra conseguir subverter lá e ganhar dos homens dos elementos lá. E aí, ele consegue lá, mas o grupo consegue vencer os homens elementos praticamente sem essa informação. né? Mas deixa o usar muito puto depois, né? e aí vai ter depois um, uma certa retaliação do Zemo com a equipe né, mas no final ele conseguiu o que queria, então tudo bem, e lá pra edição 9, a Viúva Negra volta, só que dessa vez ela já tá super desconfiada de quem eles são, só que ela só entra em contato com dois personagens que ela acha que são capazes de mudar de cabeça, que estão realmente é, contaminados pelo heroísmo, que são o Match One e a Soprano e aí meio que penteia na cabeça deles de que eles têm que se livrar e, e deixar de mão o o Zemo, ou, enfim, ela não tem certeza de quem são ainda, ela dá desconfiança que são ex-vilões, mas tem que se assumir a posição antes deles sendo desmascarados senão vai ter tarde demais, e aí boa parte dessa história é pra lembrar que até mesmo nos Vingadores, o grande começo dos Vingadores era todo mundo ex-vilão ali né, É Mercúrio, Feiticeiro Escarlate, é o Gavião Arqueiro e até a própria Viúva Negra era uma ex-vilã do Homem de Ferro, então ela meio que boa parte de uma história de backup disso aí talvez o Kurt Bills que tava com saudade de escrever Vingadores, <risos> quer dizer que saudar não né, que era primeira vez que ele escreveu, né? Mas tava querendo escrever Vingadores, queria provar que ele pedia escrever Vingadores, esc colocou essa história ali, um baita backup de história aí, mas é meio que pra lembrar que, é, querendo ou não, os Thunderbolts não são tão diferentes de uma segunda formação de Vingadores, né? Então isso aí meio que é o, o, o caminho pra grande conclusão dessas, desse primeiro um ano de Thunderbolts, que vai ter uma grande virada, né? Cara, acho que desse arco, que dá pra destacar que aqui que a Soprano começa a ganhar é, destaque, né? Praticamente a edição 8 é focada nela, né? Ela que... Meio que se livra é, lá da, da prisão lá, lá do, do, dos elementos da perdição. E ela que começa a agir pra tentar libertar os outros. Enfim, tem um grande destaque. Inclusive, ela é a capa né, da revista, né? É que ela tentando ir hiper assustada, ela tava correndo até no começo, né? E ela tem que ter o um momento de coragem dela, né? Quando dá a primeira grande virada, porque ela, antigamente ela tava muito dependente do match One até pra aprender a voar, essas coisas todas. E aí ela tem a grande virada de realmente tomar a posição como heroína. Eu acho que tem os primeiros momentos de trauma da infância dela, né? Que aparece alguma coisa da mãe dela, alguma coisa assim, né? Sim, sim, sim. Aqui, que, aqui já dá um, um certo... Começa a mostrar. E ao mesmo tempo começa, vamos dizer assim, a partir daqui começa a faciva dela, vamos dizer assim. Até meio... a dar uma... Depois ela vai lá no match 1, cara, que algumas eu até acho que foram exageradas. Exagero. Enquanto tá rolando toda essa briga, né? Lá fora, vamos assim, da fortaleza, né? Parece que, assim, para, essa, essa edição, né? Parece aqueles grandes mega eventos da, da Marvel, né? Porque o Buzek trouxe basicamente todos os heróis que ainda estavam disponíveis, né? E aí temos do Homem-Aranha, Demolidor, Novos Guerreiros, até os heróis de aluguel, ele, ele, ele, ele trouxe aqui. Mas.. E que tem a parte que tu tá mencionando, que ainda tinha os radioativos. Ah, sim, é, é e aí ele Parece que fez um grande evento assim da, da é, Marvel. Porque fica lá todo mundo lá lutando lá fora também, enquanto lá dentro os Thunderbolts estão resolvendo. Mas, cara, o Zemo também aqui, cara de pau, tremenda, né? Porque ele, ele basicamente ele, a equipe desobedece ele, ele segue a equipe pra ver o que, que vai dar. A equipe entra dentro lá, se ferra, ele dá a meia volta, ele liga pra Dallas. Olha, é o seguinte, só eu consegui sair vivo De lá, só eu consegui é, Como é que fala? Só eu consegui escapar Eu preciso dos arquivos dos Vingadores Aí ele consegue os arquivos do Vinga, dos Vingadores O técnico o técnico Olhando, né? E, e ele fala assim Não, mas o... o, o, o, o então vê? Não tem nada aqui de interessante nessa porcaria. Não, mas o, o mais importante é, não foi, não há os arquivos em si, mas é que agora eles confiam plenamente na gente. É um barato Muito bom essa. Até aqui tá muito bom, cara. E ele ainda fala no final assim: é, foi com, essa, é, com essas informações que a gente venceu, né? Sendo que, na verdade, os Thunderbolts se lascam bastante pra conseguir escapar desses elementos. A própria história da Soprano, até o técnico morrer, ela fica escondida. E relembrando o passado, como o Conveiro comentou, aí ela vai ganhando mais confiança, lembra da parte onde ela, do, é, é, quando colombina, da fase quando ela colombina que ela era mais violenta, então ela usa esse lado para demonstrar seu potencial e consegue arrebentar uma porta super resistente, salva o cientista e protege e, e consegue depois resgatar o, o resto da equipe e tal. Mas assim, vale ressaltar a, a história anterior com o Homem Crescente, a parte que aparece o Von Stroker no final, é sensacional na hora em que, ele se, que o Von Stroker é, recebe a bronca do Zemo e aí, em seguida ele se toca assim, putz eu já, já, eu já ouvi esse tom antes, ele quase, des quase desmascara o Zemo, é muito bom, é muito bom porque assim, o, o Kurt Busick ele vai dando um destaque em que os, os vilões nunca tiveram E esse é o ponto que eu acho que assim, mais do que a ideia, essa ideia inovadora do Zemo de se passar para heróis, essa ideia inovadora do Busick de dar destaque pros vilões. Isso é uma coisa que quase nunca tinha. É, e é, isso revistas. que é interessante na revista. Não, é, não é, é só criar a equipe de vilões, às vezes como acontece na, nas versões mais recentes do Thunderbolts ou no Esquadrão Suicida e botar eles forçadamente pra continuar agindo como vilões. É você meio que deixar os personagens mais complexos e não descartáveis. Não adianta criar um monte de personagem pra ser descartado e morto. Olha, estamos matando porque são suicidas. Não adianta, né? É por isso que essa revista é, me interessou, eu achei super interessante. E ainda acho do The mesmas novas formações, é, quando, quando o Fabio Anicisa voltou, como os novos seu debut por aí vai, ela é gostosa de ler, assim como a versão que eu acho mais paralelo a ela, que segue a mesma linha, é o, o inimigo superior do Homem-Aranha, porque eles sim, não querem sim, ser sim. heróis, mas eles conseguem trabalhar os personagens de uma forma mais humana, né, que é o Boomerang, o Shocker, o Turbo e outros lá, o Abisouro, né, enfim, mas eu queria, aproveitando que eu te interrompi, Felipe, é, esse lance que você falou dela ganhar confiança e os Usar o lado colombina dela, é esse o grande lance do, da tradução colombina quebrar um pouco. Porque é, o lance dela ser mi, a scream Mimi no original, o Mimi vem do apelido de infância dela, em que ela meio que criou pra, é, pra se fortalecer, inclusive dos abusos do pai, né? Que o, a mãe ia, ia fugir com outro cara lá. Era ladra, e enfim, foi presa, e ia fugir, traiu o pai. O pai puto da vida que, enfim, era corno, né? <risos> Aí descontava nela. E ainda, até quando ela teve um pouquinho mais de idade, ela, ela ela própria fugiu, né? E ela criava essa persona dela, que era o apelido de infância dela, pra ser a, o lado mais forte dela. O que não faz muito sentido pelo Colombina, entendeu? Ser só Colombina. É, faz é. sentido quando ela quando criança, né? Mas depois cria perturbação na personagem. Mas é isso. É, esse, essa nova de, de polaridade dos vilões é sensacional. Uhum. Então, só pra contextualizar algumas coisas aí que estavam acontecendo. É, E, o plano original lá, até o Brivurt e o Buziek, eles falaram no Twitter depois, e Tion Izzard também. O plano original era que na, a, a, o arco da 6 fosse com o novo Império Kree, e aí os Vingadores e o Quarteto tinham voltar na 8. Até por isso que a, tem a Viúva lá no, na 9. E aí, o que ia seguir, assim, aí disseram, não, tá planejado até a oito, os Vingadores voltam na 8, dependendo das vendas, a gente vê o que acontece. Ia ser assim, só que aí houve os atrasos na no Herói Renascem, Herói Retornam, aqueles atrasos que a gente já conhece. E aí eles tiveram que enrolar por mais quase que uns quatro meses para poder estar lá no ponto certo quando os Vigadores os voltassem. só que, que tinha que o Bagley, eu... né? Porque o Bagley é. desenha rapidíssimo. Se não tivesse o Bagley... Ah, e aí provavelmente também por causa disso que aquela edição nova que tu falou que parecia que o Buziak que tava querendo dizer, mostrar que E sabia escrever os Vingadores Era porque já era para ele estar começando a escrever os Vingadores E não, não pôde começar ainda Mas peraí, ele estava torcendo tanto pro fracasso de Herói Renasce Porque a ideia era que o Herói Renasce continuasse, né? Mas assim, o Brevo estava falando Que já sabiam que o Quarteto e os Vingadores Iam voltar no final da 8 então... Meu Deus do céu, que, que torcida contra Tudo bem, ele, teve, ele devia estar torcendo contra mesmo Mas enfim Aí aproveitando aqui, já que ele está falando de retorno de heróis é, Eles voltam, né? Lá para a edição 10 né, teve o retorno dos heróis a revista começa justamente mostrando que os heróis retornaram em vários pontos da terra, né, Capitão América no Japão é, outro na, na Inglaterra enfim, disparado pelo mundo, né e aí, tava eles lá recebendo aí nos louros, né, da imprensa e por aí vai, e de repente surge a shield do comando do, do general J.W. Breach, né, vocês estão presos vocês são os mestres de terror, a gente tá sabendo de tudo, e aí eles desesperados saem correndo pra tudo quanto é lado se escondendo, a Jout, coitada, peraí E vocês são vilões mesmo? Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. E cada um por si, né? É tanto que a, a primeira a, é, contato que tem com um dos Vingadores é o Gavião Arqueiro que foi parar na cidade de Nova York e ele se depara com a Carla, sai atirando em cima da Carla e por aí vai. E aí tem novos Vingadores também atacando é, vários personagens caçando ele por tudo quanto era canto. De alguma maneira, o Zemo, Zemo. volta já com o Zemo, né? E, e acho que um, um, o quartel-general que eles tinham lá, acho que eles foram lá no Plaza mesmo não sei, ele já tira a roupa do cidadão ver, já não aguentava mais, e ele fala quem entregou, quem deu a chamada anônima, fui eu. E o Stunnerbott disse, como assim? Vocês estavam tudo curtindo, vocês esqueceram qual era o plano, qual era a ideia, ninguém pra ficar felizinho aqui não. Eu acho que ele tava recalcado que tava todo mundo saindo ganhando vida própria e ele não podia, né? Ele não podia ter essa vida própria. Sim, entregou, o único que tava, digamos assim, do lado é, dele realmente era estava, né? Porque o Tecno, ele alterou a, a, as faces, né, ele tinha indutores de imagem, tinha que gosta de ficar em casa mesmo, não tem jeito. É, enfim, o, o, o técnico era o único que tava do lado dele, vale ressaltar, né, o Tecno tá com o corpo agora robótico, né. <risos> Ele mais pra frente, né? Mais pra frente, até vai tentar encontrar um corpo próprio humano. Mas não dá muito certo, não. Porque o Zemo não gosta muito da ideia. Mas enfim, o, o técnico tá com um corpo robótico. Assim, um corpo agora que ele pode. É, ficou até um personagem interessante, né? Ele é capaz de manipular o próprio corpo pra criar armas, criar ferramentas com o próprio corpo, né? E aí, o Zemo fala: Bom, agora a gente tá realmente pra fugido. E esse é o nosso plano. de Agora assumir realmente como mestre do terror. Porque o plano do Zemo, a partir dali, ele tinha conseguido, com todas as informações né, é, E por aí vai, ele conseguiu um equipamento. Eu não sei exatamente em que história foi isso, mas era um equipamento que era capaz de manipular a mente das pessoas. E aí, de posse desse equipamento, ele começou a ir atacar vários exércitos do mundo inteiro, usar esse equipamento para dizer: olha, nós estamos agora comandando mentalmente o seu exército. E ia fazendo isso de um em um, até todas as nações né, é, cederem ao poder dele, ao domínio dele. né Só que essa, essa, essa ideia não foi muito bem quista por todos os Thunderbolts, não. Eles não estavam curtindo não muita ideia. Principalmente, que a desculpa era essa, porque eles não foram avisados antes de que ia acontecer isso, né? E aí, o que acontece? Em algum determinado momento, manipulado pela Carla, né? E a Carla já tava fazendo a equipe, a cabeça da equipe deles de ficarem um pouco fora da lealdade do Zemo. O único que não seguiria isso era o técnico, né? É, até o Jouten, que devia muito ao Zemo, devia a vida dele, né? Porque ele voltou tava, tava tentado a, a se voltar contra o Zemo. Principalmente porque a Dallas Jordan se prejudicou muito quando foi revelado que eles eram vilões, na verdade, com um plano de dominação. Ela virou o bode expiatório da prefeitura, né? Ela até, quando ele tenta entrar em contato com ela, acaba recebendo uma mensagem ó, oh, você arruinou a minha vida e por aí vai, né? Aí o Zemo, enfim, interrompe a ligação, fica puto com ele, né? Pra ele parar de sentir mentalismo, né? Eles destruíram o edifício Fort Freedom's Plaza antes de, de fugir, né? Que virou a torre dos Thunderbolts, que destruiu aquilo ali, e estavam se escondendo no satélite que o, o técnico, o meu pergunte muitos detalhes, vocês talvez possam dizer. O Tegro meio que entrou em contato com esse objeto aí, enfim, fugiram através desse negócio aí. Quando os Thunderbolts decidiram que ia se voltar oh, contra o Zemo... Vendo? O satélite é, é, era da Iman. Ah, tá. Quando os Thunderbolts, parte deles, né, decidiram se voltar contra o Zemo, meio que era algo já esperado, né? O Zemo já falava assim, ah, vocês acham que eu não ia saber? de você, Carla, que sempre me traiu, né? Carla era, era, era o calcanhar de Aquiles do Zemo. E aí começa a briga, porque Aí em determinado momento o Atlas ainda estava nesse momento leal ao Zemo, o técnico sempre. E aí ficou de um lado a Carla, o Matt One a Jolt, né, que é a Choque, e a Soprano brigando entre si. Só que aí, em determinado momento, o, o Atlas resolve se voltar contra, porque ele quase fere a Choque, a, a né, e aí ele decide que não vai, não vai machucar ninguém, não vai machucar os ex-colegas. Chega os Vingadores. Eu acho que alguém soltou um aviso para os Vingadores, que foi o próprio Match One que soltou um aviso para os Vingadores. Só que aí o Zemo já estava prevendo que isso podia acontecer, usou essa máquina de manipulação mental nos próprios Vingadores. Aí ficou uma coisa né? vamos dizer assim, era muito mais personagens contra os quatro Thunderbolts, cinco Thunderbolts, né, que estavam lá. Era Tecno, Zemo e, e todos os outros Vingadores. Eita! derrotaram facilmente eles, né? Mas enfim, eles conseguiram escapar pra um satélite lá, um satélite uma outra base que os Vingadores usaram em determinado momento, e o único Vingador que não foi manipulado pelo Zeno foi o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro disse ele que tinha criado umas certas umas certas, é... Defesas mentais. Defesas, né? De, contra antigas manipulações mentais que sofreu e por aí vai, né? Coisas do, do Homem de Ferro. Aí vale ressaltar que o, ele se junta com o Homem de Ferro, o Homem de Ferro é dá um voto de confiança a eles, né? E aí constrói uma, uma maneira junto... O Homem de Ferro se junta com o Abe, né? Com o Matt One, pra criar um dispositivo pra anular esse módulo aí do, de controle mental do Zemo, não, não vou saber se vocês depois podem ficar melhor, de manipulação mental aí que o Zemo criou, e aí quando volta pra base, já voltam munidos disso consegue derrotar o, o Zemo finalmente, né, o Zemo foge com o técnico, vale ressaltar em último momento, e aí, enfim acaba, acabaria aí a história, é tanto que no final o, o Buziak, né, fala assim, ah, você achou que isso seria mini, uma minissérie de 12 edições tá enganado, né, e supostamente era pros Thunderbolts se entregarem e depois é, se entenderem melhor com as autoridades do que, que tinha acontecido. Aí, de repente, eles desaparecem, eles somem, né? Mistério pra outra edição. Vamo, vamos falar aqui sobre essa grande conclusão aqui, porque é grande mesmo, uma baita história, né? Que, inclusive, né, já mostra o, os Vingadores com a formação do Buziak, né? Você vê que o Homem de Ferro já tá com a armadura daquela época, é, a formação já tinha, acho que, o Thor com aquela roupa, enfim era o visual mais ou menos da volta dos Vingadores já na mão do Buziak tem uma parte que o governo falou que vou deixar pro final aí, mas começando na hora que o G.W. Beach invade e revela né, por Thunderbolt que eles estão presos e tudo mais é um choque mesmo, né não só pra personagem, mas até mesmo pro público, porque assim isso é um detalhe interessante no, no roteiro do Buziak nessas edições, em que ele pega realmente a gente de surpresa várias vezes e essa é uma delas, a gente acaba então pegando até as dores, não só da, da personagem Mirim, mas também da Dallas, e até mesmo dos personagens em si, se eles vão escapar, se eles vão se reagrupar mesmo, porque essa é uma coisa que a, a Carla, né, a Rocha Lunar até pensa, essa podia ser a oportunidade de eu ficar mula, seguir meu caminho, seguir meu rumo e me livrar de todo esse problemão aí que tá vindo aí, mas daí, como o Cover tava mencionando, né, eles são realmente muito levados pelo heroísmo, pelo, pelo grupo em si, que eles acabam se formando, né, tantas lutas, e acabam todos reunidos no Plaza, e de novo Buzek se surpreende, explodindo o, o Plaza, né, a quartel do quarteto, e aí, durante todo o embate com o Zemo, né, quando o Zemo, na verdade, vai dar uma bronca, né, vocês foram contra mim é, na missão do, dos, dos elementos, né, foram se metendo naquela base sozinhos, eu achei que fizessem, iam se ferrar, mas sobreviveram, e agora, se queriam viver a tua vida aí, e, e esqueceram do plano, aí ele aponta a arma pra choque, e mas só que antes disso, ele fala pro Golias assim, volta aqui cachorro é, volte pro seu mestre, e ele volta se volta contra a equipe, você vê que ele já se sente assim meio, de novo eu tô ferrando com meus amigos no minha vida no resto da minha vida, e aí na hora que ele aponta a arma pra garota, que ele vai atirar mesmo, aí que ele se volta e segue o coração e volta de volta pra equipe e abandona o Zemo, e aí vem a parte em que, o mais, beleza eles estavam lutando contra uma porrada de vingadores, e por algum motivo eles estavam vencendo porque eles estavam no modo zumbi, então eles estavam mais lentos até inclusive o... o Mercúrio só que aí, no meio de quebra quebrar a pau a Rocha Lunar escapa do meio dessa galera, vai atrás do Zé essa parte é sensacional ela quebra um pau bonito no vilão e você vê que assim, ela tá descarregando tudo, o que ele falou pra ela em todas as outras edições, sabe que a mulher é sempre pior que o homem não serve pra nada, mente toda hora e tudo mais e ela deixa o cacete tão grande, que nas outras edições o Tech até fala assim, reconstituir todos os teus dentes, teus ossos não estão mais quebrados e tudo mais. E o Zemo só consegue escapar porque o, o Atlas ainda deve a vida pra ele. O Atlas se volta de novo, salva o Zemo, mas fala pra ele essa é a última vez. Se vira aí. E o técnico e o, os vilões mesmo, né? Agora, né? O técnico e o Zemo, escavam pra uma nova fortaleza aí do Zemo. Muita gente pode estar achando assim, essa fidelidade do, do Jolten, né? Muito estranha. É, isso aí, eu posso até falar depois no finalzinho, mas assim é revelado ao longo dessas histórias que Que o Jotem, porque aparece aparentemente só como vilão, e aí diz que ele tem algum vínculo com o exército, já percebeu o exército por aí vai. E no decorrer dessas histórias fala que ele foi muito ajudado pelo pai do Zemo, pelo Renet Zemo. Ele, inclusive, depois vai ter um retcon aí, em que ele seria um dos soldados do Renet Zemo na época que ele se escondeu numa fortaleza no, na América do Sul, né? Não sei em que lugar da América do Sul, mas enfim, daquelas histórias antes dele ser confrontado pelo Capitão América, né? E, e morto pelo Capitão América. Então essa fidelidade aí é sempre em torno disso, né? Sim. E entra em, em parte em choque, porque ele sempre fugia da responsabilidade, todos os lugares em que ele se metia. Essa teria sido uma grande conclusão, né? Se fosse uma minissérie, né? Teria sido uma grande conclusão, mas pelo jeito a revista, a revista ganhou, bom, ganhou... Seria um grande final, final de filme, né? né? Se fosse uma animação de Vitor Nervolto, também seria um grande final. Não, seria... E, cara, é, é aquilo que a gente já comentou, é, é... A gente vai ter agora, né? O filme com uma outra proposta que não é essa. E, de certa forma, essa proposta é, é inovadora pra caramba, né? Ou seja, os vilões comportando como heróis, mas não, no, não pelo menos assim no sentido de redenção, né? Mais pra frente, é claro, a equipe já, a partir de aqui já entra no modo é, redenção, né? Mas até mais ou menos a essa... Né? Era tudo um grande plano né? do Zemo né? Aliás, o Zemo poderia talvez Manter o plano por mais tempo né? Ou tal, ou enfim é, Mas essa conclusão ela é muito boa Ela tem, tem várias reviravoltas certo. Já começa a edição com a baita reviravolta. Você... Mas quem denunciou o, o, os Thunderbolts, né? Todo mundo tinha uma certa desconfiança, todo mundo ficava ali, mas o plano parecia bem fechadinho. Aí foi o próprio Zemo que, que chutou o balde, né? Aliás, é muito engraçado. Se você reparar, né? Enquanto ele tava como cidadão vetro, ele só fazia referência aos codinomes, né? De Thunderbolts, né? Depois que ele troca de roupa, aí acabou, é... agora ele só fala, é, é, go... é Golias, é Colombina, é rocha lunar, é armador, certo? Ele, ele, faz, ele, ele volta tudo pro jeitão antigo. É, o Zemo, Liga. ele é um ator do método. Enquanto ele está com o cidadão V, ele é o cidadão V. Ele não... ele É, é que nem aqueles atores lá que ficam incorporados, não conseguem sair do personagem e tudo mais. Ele consegue sair do personagem. Ele sai com um prazer, assim que ele não aguenta bancar o, o Capitão América do... do dos novos tempos, né? E aí, edição cheia de reviravoltas. Só faltou ele fazer a dancinha. É, pois. <risos> Faltou essa, faltou. E, e, cara, essa proposta teria sido muito mais rica, obviamente, teria que ter muito, muito, vamos dizer assim, ter, que ter sido trabalhada ao longo de determinado tempo pra ir pra um cinema, pra ir pra uma animação, né? É, hoje, né, até as próprias revistas da, da Marvel, né? As novas encarnações da equipe, elas acabaram perdendo um pouco desse frescor, desse plano, né? Acabaram virando ou heróis em redenção ou um esquadrão suicida, né? Ainda que algumas tenham rendido boas histórias, né? Mas Mas aqui eles estão, vamos oh, dizer assim... É, é. Não, não tem como fazer isso uma segunda vez. Até teve, na verdade. Chama-se Vingadores Sombrios. Só que dessa vez já romparam o nome. Mas não Sim. tem como repetir esse plano de novo, pela terceira vez principalmente, entendeu? E o que você estava falando de não levar isso para os cinemas, requereria que esse filme fosse colocado muito, muito tempo depois. E, e é muito complicado. essa precisa de cada personagem desse apareça como vilão em outro momento e E, e aí ele de repente conseguia ser maquiado Pra virar outro personagem Então imagina como que seria complicado E tinha que todos os filmes dar certo Pra você fazer com que todos esses personagens fossem queridos Entendeu? É difícil adaptar, é difícil Mas é uma proposta sensacional né Vamos dizer assim Então até aqui, cara, até a 12ª edição Eu, eu considero impecável o, o, o trabalho do Buziak é, é, Essa até a 12ª edição É, é a história é, é a proposta original Aí você falou Podia ter continuado ah, mais? Podia. Era só os heróis não terem retornado. Porque não tinha sentido nenhum os heróis voltarem e eles conseguirem manter por muito tempo aquilo. Até porque, eu acho que a volta dos heróis foi o que desencadeou o Zemo de expor tudo. Porque o plano original do Zemo não era ficar bancando o herói, era se vingar dos Vingadores, era atacar ah, o Capitão América, então não tinha sentido nenhum. Mas enfim, vamos voltar então pra história dos personagens aqui, né? A gente já, já passou da metade do podcast e ainda tem muita coisa aí, né? Né? Os, os Thunderbolts desapareceram e desapareceram pra onde? Eu não vou me deter muito pra esse arco, não. É um lugar onde originalmente o Atlas tava, né? O tal do Cosmos, onde estavam os Cosmosianos. Então, assim, é, eu não sei se isso teve algum desdobramento depois para a história do Kang, mas era uma raça de uma outra realidade onde supostamente o Kang já conquistou e meio que eles culpam o Atlas que o Atlas já tinha entrado em contato com aquilo e a, tinha a ver com as energias dos poderes dele e e por aí vai. Uma coisa meio rocumbolesca aí, e a briga com o Homem Crescente lá, meio que aquele raio que ele disparou é, pra cima, meio que virou um sinal indicando é, que o, os cosmosianos interpretaram aquilo como se fosse um, um, uma sinalização ou o primeiro sinal pra que o, o no futuro o Kang achasse o local deles e dominasse. Então eles acharam que o, o Atlas, agora, que já era um fugitivo, com a equipe dele, deveriam ser vingados, né? e aí o que acontece, eles aprisionaram eles, e, é tem um julgamento e por aí vai, coisa meio rocambolesca, assim não vou me deter muito nisso não, a graça da história aí toda, é porque no um primeiro momento em que eles podiam fazer a coisa certa a Choque lá, fez amizade com um príncipe lá, que deu um voto de confiança pra eles, né, que eles eram heróis e por aí vai por detrás do pano, a Carla né, a, a meteorita, né, a rocha lunar fez um acordo com o vizir, porque ela já tinha percebido, porque ela é psicóloga, né vale ressaltar, a gente não pode esquecer essa característica dela, que por edições depois foi tão bem utilizada, né? Ela percebeu numa raça alienígena que o vizir não estava muito afim do, do rei. E aí arquitetou um plano junto com o vizir de que eles iam liberar os Thunderbolts em troca de ajudar a matar o rei e promover lá um, um, um golpe, né? Uma guerra civil. O curioso é que da hora ela, ela faz esse acordo para fazer isso junto com o Bat One e a Soprano. Aí na hora que é para finalizar lá o cara, que eles meio que botam o rei de lado assim, né? Pra vai, vai, Bet1, mata aí, você já matou. Aí ele, mas agora não, não tô com coragem, não. Foi contaminado pelo heroísmo. Aí, então você soprando, você também já matou. Então, mas também, se o, o Batman vai, não vou, não. Ele tem que pensar. sabe quem tá fazendo a coisa certa? Enquanto eles estão discutindo, aí a, a Rocha Lunar solta um raio, mata o rei, né? E promove toda a, a, a guerra civil que vai ter lá naquele reino. Em contrapartida, a, a Choque fica apavorada, né? Com o desdobramento da história. Eles tem que fugir. Ela fica meio puta, porque ela achava que a, a Rocha Lunar, que tá meio que tentando ser um ali de equipe ali, poderia ter feito outra coisa e agora que eles fugiram, deixaram a raça lá, os cosmosianos lá ainda mais paranoicos né, com a Terra e talvez vir voltar e ter vingança com eles e por aí vai só fugiu do problema, né, isso virou uma constante pra, pra rocha lunar, né e aí continuando, né, quando eles voltam pra Terra, eles agora já voltam sendo de novo caçados pela Shiro né, o JW está atrás deles mandando vários, é, é, aqueles como é o nome daqueles robôs lá da, da que, a, que a Shiro tinha na os época É, os mandroides, né? E aí, também pra atacar eles, eles têm que fugir. E aí, eles encontram uma cabaninha, né? E aí, fica, começa até um certo questionamento sobre de conjuntos que a equipe vai tomar. Enfim, no meio desse, dessa situação aí, eles confrontam os, os antigos Vingadores Centrais. Eu quero saber como é que virou a tradução disso. Porque os Vingadores Centrais mudaram de nome só em homenagem a Thunderbolts. E aí, depois que eles mudaram todo o marketing da equipe, por aí vai. Em inglês é Lightning Rods, né? Tipo, e aqui é para-raios. Para Né? E aí o, o, eles, os Thunderbolts se demonstram vilões Como é que fica essa história? né Eles querem Vingança, né por isso que eles se associaram com a Shield pra querer capturar os, os, os Thunderbolts. Os Thunderbolts Também estão querendo ver como é que eles vão mudar A imagem deles, né porque eles não querem fugir pra sempre Não querem ficar escondidos. Aí eles descobrem Uma oportunidade talvez de virar o jogo Indo pro lugar onde o Hulk tá destruindo a cidade Só que aí o, quando chegam lá não é o Hulk O Hulk é um Hulk robô Com armação do Barão Zemo, olha só Pra eles. E aí eles a cidade começa a falar assim, ah, ó lá, os Thunderbolts fingindo que estavam atacando o Hulk, é um robô, é uma armação, né? Então sempre tem aqueles caras da imprensa, enfim, a, a imprensa, como eu falei, em todo momento tem uma primeira página discutindo os pensamentos de como a sociedade enxerga os Thunderbolts, como é que a imprensa mostra os Thunderbolts. E aí fica aquela coisa de colocar dúvida, né, sobre a verdadeira intenção deles, porque supostamente os Vingadores voltaram pra Terra, né, dizendo que os Thunderbolts, parte da equipe poderia ser boa, mas será que dá pra confiar? Então fica aquela dubiedade, né? E aí, é, nesse confronto com. Olha a coisa, coisa rocambolesca, né? No confronto com esse Hulk Robô, se descobre que o Hulk Robô, na verdade, era uma coisa que o Zemo tinha feito pra capturar a energia de alguns deles lá. E com essa energia, ele conseguiria criar um portal pra tirar o Graviton de um lugar onde ele tava preso de novo, de outra dimensão. Assim como o Atlas tava em outra dimensão, o Graviton também tava. Enfim, depois que o Graviton surge, surge meio que doidão da, da, das histórias destruindo tudo. Ter que se juntar os para-raios, né? Esse é o nome aí que o Felipe falou. Com os Thunderbolts pra dar um jeito nisso aí, né? Então, um outro arco grandão aí, né? É a edição 13 e 14 lá, ainda no, no alta realidade do Cosmos. E da 15 a 17, é essa coisa rocambolesca que envolve ataque da S.H.I.E.L.D., ele sendo caçado, os Vingadores Centrais, né? Que são os para-raios agora. O Hulk robô que vira o Graviton e que eles nem conseguem derrotar, né? Porque eles o Graviton decide fugir ou, ou na verdade, parar de bater deles, porque a... A, a, a cara Carla, solta, né? A, cara, a cara dá uma de psicóloga de é, novo. Exatamente, ela, ela joga uma, uma sombra na cabeça dele, diz assim, tá, você vai destruir todo mundo, mas é o que depois? Qual é seu plano? Você não tem ideia nenhuma? Você só quer destruir, não pensa no futuro? O que é que você quer da sua vida, cara? Aí ele fica, meu Deus, o que é que eu quero da minha vida? Aí vai embora. Mas enfim, é, são arcos de interlúdio aí, que eu diria de interlúdio, né, pra uma outra arco maior que vai ter, que é meio que a equipe tentando se entender, porque... Eles não funcionam ainda como equipe e eles têm falhas, né? A Carla resolve daquele jeito lá no Cosmos, a Shock fica a puta da vida com ela, depois com, também com um Graviton Ela, em vez de tentar resolver as coisas, ela, ela apenas empurra com a barriga. Ela deixa o Graviton fugir, né? E ele que, ele que vai atacar outra cidade aí com outro plano. O que deixa choque e puta da vida de novo. Então ela, ela sempre empurra com a barriga as coisas, né? Mas é, é, é, é também história divertida, porque o grupo a gente já tá, já tá é, acostumado com eles. E aí é, é divertido de você ver essa relação sendo desenvolvida, né? E começa a ter, aí, no decorrer dessa história, algumas histórias de, de background dos personagens que vão aparecendo. De, de Aos poucos você vai vendo, né? Acho que em algum momento, eu acho que é por aqui, logo nessa volta, que o... Não é isso que o, o, o Atlas sai em determinado momento da equipe pra visitar a família dele, ou alguma coisa tipo, na fazenda que tá tudo destruído e por aí vai, não é isso? Eu acho Exato. que é nessa, nessa, nessa época aí, né? Sim, né é aqui. Isso, aí descobre que tá tudo meio ruim, aí você descobre que ele tem um sentimento que perdeu a irmã, por isso que ele olha a choque de um jeito especial, que a irmã mais nova meio que admirava ele, se decepcionou, aí morreu. A família entrou desgraça, enfim. Tá tudo meio bagunçado também no passado dele. E aí ele, ele quando volta pra equipe, ele pensa assim, poxa, é, minha, eu destruí minha família toda, não vou abandonar essa nova família, né? Então tem algumas construções de histórias aí entre os personagens. Tornou eles, de um jeito, essas duas primeiras edições, tornou eles personagens que você quer acompanhar o resto. Por isso que essas novas, agora são mais quantas edições? Mais umas sete edições, fica divertido de você continuar vendo, né? As duas primeiras, né, que é no mundo alienígena, ainda tem um tom mais sério, né? Porque o é que ele vai Usar um pouco das páginas ali para contar um pouco da origem, né Como é que o Atlas ficou preso lá E qual que é a relação desses, dos alienígenas Com o Kang, e também vai apresentar esse próprio Mundo alienígena também, como funciona A parte da sociedade Por que eles estão em guerra civil, e enquanto isso Os personagens vão tentando sobreviver né? Nesse mundo novo, e Até ganhar toda essa amizade com o príncipe Toda essa manipulação com o vizir né? Mas vale o detalhe que é assim Desde que o Zemo revelou o plano dele para Shield, S.H.I.E.L.D., quer dizer, revelou não, né, Usou, eh, avisou anonimamente para Shield, né? que eles eram os mestres do terror, a Shock perdeu a confiança da Carol, não, não confia mais nela, porque ela percebeu mesmo quanto que a Carol é manipuladora. Então, a, aquela dinâmica que antes existia entre o Zemo e a Rocha Lunar, agora tem a dinâmica com a Shock e a Rocha Lunar, e como o governo muito bem mencionou, de, de quem quer fazer o certo e quem quer só manipular, né. Então, nessa edição fica muito clara a diferença. Só que o ponto é, que até o momento, a Choque ainda não tinha voz. Voz no sentido de se impor, né? Então, a Rocha Lunar seguiu com o plano dela, tentou manipular os outros dois que são mais fáceis, né? Que o Match 1 e a Soprano. Viu que não dá certo, mostra o que tem que ser feito na visão dela, né? Que é abatar sem dó. E deixou, na verdade, dois jovens completamente absortos, né? Tanto o, o Jovem Príncipe, perdeu agora seu pai e até a princípio sua posição. E a Choque, né? Que se vê assim, imagina se fosse eu no lugar dele. É, a gente não vê, na verdade, nenhum pensamento dela mas a, a ilustração do desenhista fica, deixa isso muito claro, né? porque é uma, uma cena final sem, sem balão, né? onde eles estão indo embora. E aí, quando as outras histórias ficam com um tom muito mais divertido, né? porque ainda que as soluções depois sejam de um jeito mais manipulador, ainda assim é um tom divertido. Né? A forma que o Graviton foge dizendo que, pô, eu realmente não tem nenhum objetivo. E, e a A própria ideia né, de colocar os para-raios, os Vingadores centrais, que são personagens... Ao meu ver, de imediato, come, né? Você vê o, o, a, a equipe conseguindo se safar, não só desses Vingadores bizarros, mas também da própria SHIELDS, com, um, com uma solução digna de um desenho animado, que é vestir um novo uniforme, que é o uniforme dos Vingadores, que eles roubam, e fingem ser eles por, ser, serem eles por dois segundos, consegue safar de uma equipe que deveria ser mais errado é que o FBI, pra sacar pinturar vilão, assim, a, a toda direita. Aí e você vê que assim, qualquer um pode ser um pateta numa história. E no meio de tudo isso, eles vão tentando meio que teoricamente seguir a própria vida que eles perderam, né, com, com a carreira de heróis, né? Eles tem, criam novas, nova identidade e tendo atrás de novos empregos. E pra isso, a Carla manipula de novo a choque perguntando, esse desvio de comportamento pode dessa vez? Né? então ou seja, por mais que ela tenha perdido a confiança, ela ainda tenta ganhar, na, na manipulação no emocional. Sempre. Cara, é, aqui eu já. Pra mim perder um pouco o né? Mas, mas enfim, né? Como o Coveiro falou, não dava pra manter pra sempre a proposta inicial. O que a aqui gente tem uma equipe que dá, sim, tem uma equipe que tá fazendo já 60 anos e tão bem que o Coveiro nem percebeu. Tá bom, Paulo, tá bom. <risos> Vai, Fran. <Paulo. risos> mas enfim, aqui é vo... aqui é aquela coisa. Bom, já que a gente não tô. Plano do Zemo, né? Que continua aparecendo, assim. a gente tem que seguir aqui a vida, né? E aí tem uma, tem umas partes que são bastante interessantes, principalmente quando volta do, do arco do cosmos, né? Porque mesmo quando é, eles precisam se manter, vamos dizer assim, eles tinham opção de se entregar, mas preferem não, ser uma equipe de heróis, vamos, vamos mostrar que a, gente, que a gente mudou fazendo heroísmo. Só que aí a primeira coisa que eles precisam fazer é tirar identidades falsas. De fazer e, e, e fazendo as coisas, né? Aí tem toda a dinâmica, né? De arranjar empregos e tal. Aí mostra lá um trabalhando no McDonald's e tal, não sei o quê. Aí vai a Carla tentar <risos> arranjar o emprego. Na primeira entrevista, ela sai na porrada com, os, com as pessoas que, que, em tese, iam contratar ela. né? E então... Mas o cara deu em cima dela, alguma coisa assim, não foi? Foi, é... Não, teve, é, teve um comentário... Machista. O comentário machista mesmo, no, no ah. meio, né? Teve foi, sim, foi. certo? Mas aí, aí ela não é de levar desaforo pra casa, ela arrebentou, arrebentou lá com, com o escritório e com o cara. É, e aí vai mostrando essa, é, essa dinâmica. Então eles têm que lidar com essa, com essa caçada enquanto eles tentam ser heróis, né? E, e se você reparar, né? Eles vão atrás do Hulk, né? Que é o primeiro, a primeira aparição da equipe, né? Ou seja, eles foram... Quando, é, quando os Thunderbolts surgiram, né? A primeira coisa que eles fizeram foi atrás do Hulk, né? E aqui acho que a Carla falou não, é de novo, né? O Hulk vai ser a minha... Vai ser de novo a nossa tábua de salvação, né? Pra mostrar que a gente é herói e tal. E aí o plano é, não deu, deu certo. deu certo a primeira vez, vamos repetir, né? vou repetir, não. aí Não, não deu certo, né? Era já um plano do, do Zemo. Eu só queria também destacar o, a parte do Zemo, né? O Zemo tem o corpo lá reconstruído. E aí o técnico fala, não, mas você poderia, né? É, é... A gente pode mudar essa cara aqui. Cê... Aí o Zemo fala, não, isso aqui são as cicatrizes necessárias pra ser lembrado, blá, blá. Blá, blá, blá, blá dele, né? Ele fala aí que é um símbolo. Outra... Né? É um é. símbolo. Mas, e, verdade, e aí é um símbolo da burrice dele, né? Que ele pegou essa cicatriz quando ele perdeu a primeira vez como Capitão América quando era na Fênix, né? Mas enfim. enfim. Aí a outra parte que é muito engraçada: o Tecno tá querendo fazer um novo corpo, né? Sim, eu adorei e aí, essa parte. Aí, aí ele faz o corpo, aí olha assim o Zemo, e pega a arma e começa a disparar. Aí o Tech fala, quem que foi? Você não pode ficar fazendo essas coisas, não? Para de perder tempo e ainda mais usar minha imagem. Não tem, pô, o que você Mas tá achando aqui? O técnico, ele falou, em vez de usar um corpo que era o meu, que o técnico é um feioso, né? Vou usar o seu, o seu corpo normal e pega o um Zemo com o um rosto bonito, tal, é ariano, né? Louro, não sei o que. Aí o Zemo fica puto da vida com ele e mata. Fique com o seu corpo mesmo tecnológico. É, fica muito E na verdade, assim, o técnico foi aquele que, que, que deu uma repassinada total no visual. Essa, essa parte é, muito, é muito engraçada mesmo. Sim, porque... o, técnico, o técnico ficou totalmente diferente, né, do que ele era. É tanto que, quando ele, que em algum momento desativa esses artifícios que eles usam para mudar de rosto, aí volta o que ele era é bem diferente, né, que ele tava mais charmoso, né, com um cavanhaquinho, cabelo, aí quando um tira essa imagem, ele é careca, gordinho, né. Então, aí aí é o okay, quê? É, na verdade, era a cara do Tony Stark, né, depois ele virou o Visão, mas era a cara É, pois Tony é, Stark. é, virou é. Um, um Tony Stark robótico aí. E é. já que estamos falando em Zemo, né, no, no decorrer dessas histórias do parte do final, né? A gente tem a volta do verdadeiro... Verdadeiro, ó. O verdadeiro morreu há muito tempo atrás contra o Herit Zemo, né? O verdadeiro herdeiro, vamos colocar assim, né? Herdeira, né? Cidadão V, então. Nessa história, aparece sem sexo definido. Então a gente vê ele, confronta com o Zemo, né? Desativa o corpo robótico lá do Tecno, né? E começa os dois a brigar, né? Uma briga, assim, de espada assim, não sei o quê. E ela tá destruindo o castelo do Zemo, assim, no final desse arco. Aí ele fala, e agora Zemo, o que, que você vai fazer? Você vai correr ou você vai querer é, sei lá, se entregar uma coisa desse tipo? Aí o Zemo, nenhum dos dois. E aí ele se volta pra dentro do castelo que vai desabar e entra lá pro fim. Tipo assim, eu sou Zemo. Aí ele entra assim, uma coisa meio meio é, efeito, né? Ele vai andando e o cidadão vê e fica assim, meu Deus, ele vai morrer. As pedras caindo só aterram ele. Pra dar aquele ar de mistério, né? E aí o Felga já meio que entregou o segredo aí. Não é o cidadão ou, né? Cidadão a então para quem não leu né uh, mas saiu igual a sair na, na Abril Eu lembro de ter lido essas histórias na Abril né? uma segunda anual só que não é anual de Thunderbolts é uma anual chamada Capitão América barra cidadão V 98 né E essa edição traz um crossover desse cidadão V com Capitão América, de novo, atacando os M, só que dessa vez no antigo... no antigo reino, vamos dizer assim, do pai dele, que é uma vila lá no meio, enfiado na Floresta Amazônica, onde alguns locais, né, estão sendo escravizados... O Zemo com o técnico lá estão cavando para achar um material que era usado pelo pai dele. Enfim, e aí o Capitão América se junta com o Cidadão V, que aí ele no começo fica desconfiado que ainda pode ser o Zemo, mas depois fala, não, eu sou o verdadeiro herdeiro do Cidadão V. Só que aí o Capitão América percebe de cara que não tá toda a história bem contada. assim Então, por que você não puta toda a história direito? Que você não é herdeiro, não sei, herdeirá. E aí, pode tirar essas, esses enchimentos aí pra fingir que é homem e vira mulher mesmo. Aí o Capitão é, América. Proveiro, só pra te ah. confirmar, saiu mesmo na. na... Prêmio, né? Era Prêmio 5. Foi sim. depois do arco, da, assim, desse arco que a gente acabou de falar. É, a Prêmio, né? Pelo menos eu lembro de ter lido numa, numa, uma quadra até Premium. melhor do papel, né? E sim, aí, sim, sim, foi na... e aí né, nessa história aí, eles se juntam para derrotar o Zemo. E a Cidadão V, Cidadã V né? Derrota, assim, o Zemo pela, pela segunda vez, né? E vale ressaltar, né? Que esse aí é um dos momentos que, assim, o Zemo do Bruce é que é completamente filha da puta mesmo, nazista, metida a homem superior mesmo, porque tem uma fala dele que é até pesada, não combina com o Zemo do Fabio Inicieza e mais pra frente, né? Que aí o, o Zemo fica puto porque o técnico usa os seu, aparatos tecnológicos pra escavar e achar o objeto lá que eles estavam procurando, que é um elemento X, uma coisa assim, lá enterrado pelo pai. E aí ele fica puto com o técnico você nunca mais faça isso, porque os subalternos, uma coisa assim que ele fala assim, os, os que são da classe inferior, eles... Não podem ver a gente sujando as mãos, fazendo um serviço, é, braçal uma coisa assim que ele fala. Aí eu falei, caralho, quando eu tava lendo isso aqui, eu falei assim, caralho, isso, o, o Zemo de hoje em dia não, não falaria isso, né? Porque o Fabrício Nicieza, do que remodelou, o que ele enxerga como um homem superior, né? Como uma better man, né? Mas enfim, isso é, isso é coisa do Nicieza, né? O Buzi é que tem outra, outra mentalidade. É impressionante como essa frase se encaixa em 90% das pessoas do quarteto. Que sempre tem um cara que nunca suja as mãos. Tá bom, Paulo, tá bom. Ha, ha, ha. É, essa história aí, de primeiro da da luta do a Cidadã v o castelo é muito boa esse final dele saindo é, triunfante mesmo na derrota né com o castelo sendo destruído é muito bacana mostra o peso do vilão né e também é claro representa uma personagem em que aparentemente era só uma máscara conta também a origem do vó dela né como que foi pelo pai do zemo como que a mãe dela sobreviveu né ao ataque do, do do zemo quando foi se vingar né do resto da equipe do cidadão ver, e, mas realmente a história que pega mesmo é quando ela, ela faz esse crossover com o Capitão Américo que é muito bacana né? não só a dinâmica o no Capitão, mas assim toda essa história de mostrar quanto o Zemo é um filho da puta mesmo assim, é um desgraçado nazista é um absurdo, né? cada quadro cada fala dele é, é chocante além desse absurdo, o fato de ser no meio de uma floresta amazônica, com uma pirâmide maia atrás porque numa das histórias de origem Mostra que esse é um dos locais que o pai dele Também não, guardava as coisas não... Tem Felipe, não é nem nessa história de origem não Que seria a Thunderbolts menos um Isso já é desde a época de Vingadores é. Quando o Capitão América mata O, He o Herit, né? Mas é até curioso de te ver, né? Porque nessa história de origem O tipo passa, né? Querendo ou não Então a princípio, nesse flashback que, que Enfim, eu vou falar da edição menos um ainda O Helmut já tava como adulto E quando foram revisitar essa história Agora, tiveram como colocar ele como criança né porque já vai se passando há anos né então não dá não Olha. dava para ele trabaçar de um jovem adulto vira um trauma de uma criança, de ver o pai morrer e faz muito sentido também o, o fato dele se divertir tanto também na hora que ele tá chicoteando a galera beleza, ele é um desgraçado, megalomaníaco mas você vê ali que ele tá num tom nostálgio, né, ele tá perdido no tempo ali, enquanto ele, ele tá tendo seu momento esse é, é, é e a visão é, do... Do, do, do Zemo que o Bruce que criou, não tem como sim, exato, ele tá reaproveitando o que ele leu nas outras histórias ali, né, do jeito dele e o técnico se entendia e, vai, e pega o material de uma vez E aí entra, né, aquele negócio do elemento X, vai dar muita força, vai, vai salvar meu plano diabólico e seguimos adiante. A gente já tá começando a se desenhar agora pra um novo arco que vai meio que se concluir já na edição 25, que a edição e 25 são sempre edições especiais na Marvel, né? No, no, antigamente era só quando chegava em números redondos, mais redondos, né? 50, 100, por aí vai. E aí, eles são apresentados agora uma nova versão dos mestres do terror, né? Primeiro que eles conhecem é um ciclone. É curioso que o personagem, no original inglês, fala como se fosse um alemão que fala as... Tudo meio que um, um inglês meio escrito, meio com um z, um z, uns zês, uns, uns jeitos errados de escrever. E aí depois vão confrontando os outros, né? Aí tem a... a é, tem uma tal de man killer, não sei como é que Que, que, que traduzir aqui, o tubarão-tigre, o tigre-voador, enfim. E aí surge, a de novo, a, a Manto Rubro, né? A gente pensa que eles estão sendo atacados, de novo, ao confronto que remonta lá, as primeiras edições, só que, dessa vez, a Manto Rubro quer oferecer emprego para eles. Olha, e é curioso, né? Olha a base que nós temos. E nós temos plano de saúde, plano dentário. Vocês têm direito às férias, não sei o quê. Parece uma empresa, né? E aí ela fica todo mundo assim, uau! Meu <risos> que reconsiderando, né? Será que a gente, a gente deveria é, realmente pensar nisso, né? O que deixa a Choque realmente muito traumatizada, né? Enfim, é uma primeira apresentaçãozinha aí pra um, a construir o que vai, vai ser um arco maior lá pra edição 25, onde vai ter um confronto maior com esses mestres do terror, né? Só que interrompe essa história aí porque surge uma outra história que aí apresenta um novo personagem que veio através de um concurso da revista Wizard. Essas armações daí, que a marva vazia e parela com a revista Wizard. Né? E que o ganhador do concurso, que criou o, o vilão mais criativo ou qualquer coisa desse tipo, ia ser colocado nas histórias do, dos Thunderbolts. O Buziak ia um criar lá. vilão mais criativo, eu fico imaginando o que então, tinha Então, Os meninos da época, no ano 90, não tinha criatividade PN. Eles estavam lendo Scott Lobdell, Jeff Loeb. Então eles pegaram praticamente as vilão chamado Charcoal. Fornalha. Fornalha, pronto. Em inglês é Charcoal. Não sei porquê, não sei se é a tradução. Enfim, Fornalha, que é um apocalipse magrinho, né? Só que ele pega fogo, né? O visual do Apocalipse. O Apocalipse que eu falo é o Apocalipse do, do Superman, tá? O Darks... Não, como é o nome do... Dos Day. É, é o Dos Day, né? Dos Day. Eu tava trocando dos Day com Darkseid, mas enfim. Dos Day. E aí... Day. Esse, esse personagem, ele surge fazendo parte de uma, de uma equipe, uma força-tarefa, sei lá o quê, que tinha dominado uma... uma cidade, e sei lá, uma organização secreta. Os fugitivos foram bater na cabana lá do Thunderbolt. Eu nem me lembro de quem era o dono da cabana. Era parente de alguém. Ou era o quartel general, o esconderijo de alguém que da equipe um antigo esconderijo. E aí os fugitivos dessa cidade falam assim: Ó, ah, nossa cidade tá sendo dominada, não sei o que. Queremos a ajuda de vocês, os Thunderbolts. E quando eles estão falando isso de heróis, assim, isso vai ativando de novo o heroísmo da equipe, né? Se olha, três caras aqui vieram até a gente pra pedir ajuda, né? Então vamos lá. Eu tento lembrar o nome da organização secreta. Vocês lembram aí o as Forças Imperiais Americanas. As Forças Imperiais Americanas. What the fuck? Que não é isso, banda? cara? É um grupo dissidente, de redneck? De que diabo é isso? Mas enfim, esse grupo aí tinha o Fornalha, né? O Paulo viu a tradução aí, como uma arma secreta, né? Só que ele era um menino e o pai dele acho que fazia parte dessa, desse, desse grupo, né? E meio que deixou o menino se submeter a isso, né? Enfim, os Thunderbolts entram na. na cidade, é meio que disfarçado a princípio, né? Eles, ó, estamos só passeando aqui e tal, sei o que. Aí são presos também. E aí a Rocha Lunac entre os poderes dela, né? A gente quase não falou isso, né? Mas ela é capaz de estar intangível também, né? E aí ela entra por debaixo da terra assim. É assim que ela escapa de prisão, escapa de um monte de coisa. E aí traz os uniformes dele, veste em ele e fala assim, olha, vestimos as roupas aqui pra vocês cidadãos ver que nós somos os Thunderbolts e agora vamos salvar vocês. Então de novo fazendo aquela propaganda, né? E aí eles confrontam de novo esse fornal Fornalha, né? E... E aí, no final, quando estão já é, salvando a cidade e tal, não sei o que, os mestres do terror impedem ele de destruir, a... de matar o Fornalha e de destruir o local, porque fala assim, ó, oh, ó, oh, peraí, a gente fez uma proposta para vocês. Que história é essa de vocês estarem bancando um herói enquanto isso? Vocês estão querendo testar se vocês podem ser heróis? Tem isso, não. Vocês têm um tempo contado aí para decidir se vão se juntar com a gente ou não. E é isso. Aí, rapaz, isso aí bate no ego Da, da Carla, né? Pô, tu ser manipulada de novo por essa galera, por, pelo Zemo, alguém mandando em mim, não me respeitando por aí vai, que vale ressaltar. É, eu não sei exatamente qual edição aqui. Ah, não, acho que é mais pra frente. A gente vai vendo que a, a Carla vai começando a dar sinais de que ela quer sempre estar numa equipe. Ela não quer dominar o mundo, não quer coisa, mas ela quer estar com aquelas pessoas ao redor, manipular muitas das vezes, porque ela vai se sentir mais protegida. Então ela quer na verdade um um porto seguro. É isso que dá a entender, pelo menos eu tentando interpretar isso com ela, né? Enfim, os Thunderbolts então sabem mais ou menos onde é que é a base, né? Porque eles tinham sido oferecidos, né? Pra se juntar com o... o, o, o Mestre do Terror, né? E aí eles... Eu não sei como a Carla consegue identificar é, onde eles estão. Não sei se eles sabem o tom, o tom, da base, ou enfim, o que é que eles usam pra isso. E eles vão lá atacar, né? Se vingar, pô. Nosso momento de heroísmo lá, vocês destruíram, então agora vai se vingar de vocês. Uma, uma briga entre eles, né? A primeira grande briga entre os... Primeira não, teve já uma primeira, mas com esse novo Mestre do Terror, né teve uma segunda, uma segunda briga agora, né? Com essa nova equipe de Mestre do Terror. E aí, no meio da confusão lá, quando eles estão meio que em desvantagem, surge uma outra figura donada, como é em português o Dread Knight? Alguém sabe? É um... Mas enfim, chega o Dread Knight pra, pra ajudar eles, né? Aí salva eles, né? E eles conseguem fugir, meio desconfiado, até o choque também desconfiado, apesar de ter ajudado. Como assim você ajudou a rir do nada? O que é que você tava fazendo? Seguindo a gente? Que porra é essa? Ah, ele, não, eu também sou. Aí conta uma história bem meia-boca. Sou um cara que foi um vilão por acaso. É, fui manipulado pelo Dr Destino. Não queria ser muito vilão, mas foi, foi a vida. Feito vocês também foi a vida. Tá valendo É cavaleiro o quê? Do terror. Cavaleiro do terror, né? Então foi o cavaleiro do terror. Enfim, aí ele voltou pra cabana, começa a ter uma briga entre a, a Carla e o Weib, né? Pela liderança da equipe, mas e aí, como é que fica pra lá, pra cá? É, a Carla, você é boa, tem uma visão mais ampla, mas você só pensa em você, velho. Você tem que ter, o seu heroísmo no seu não é nada. Aí também ela falava se você você quer tomar aula de liderança pra você? Aí não, já liderou o sindicato do crime, sindicato sinistro, né? Mas não, não quer dizer Que, que eu queira tal. E no meio dessa briga aí, é desmascarado o Cavaleiro do Terror, que não era o Cavaleiro do Terror original, né? E ele é o, o, o Gavião Arqueiro. E aí terminamos esse clímax, que eu só quero continuar depois, no, na próxima na no próximo áculo. Vamos falar um pouco aí sobre a, essa ideia maluca de colocar um personagem do nada da Wizard. De onde partiu isso? Paulo, quer explicar? Ah, eu sei exatamente de onde veio isso. Não é a primeira vez. Tem personagem que é até bem mais famoso. Famoso que veio de ideia do, dos leitores, mas que não foi exatamente o concurso, que era o do o próprio uniforme preto que depois virou Venom. O, o mas, Novo. Também, o no, não, o Nova. É, país. esse daí era o concurso da Wizard. E depois, piora, quando a gente for falar no próximo, próximo podcast, porque esse cara entrou, aí queriam desenvolver ele, mas assim que, sei lá, tipo, deu umas 10 edições que o personagem apareceu, o moleque lá que criou ele copiado do day e resolveu processar a Marvel, a Marvel. Ok, gente. Ele morreu, não sobrou nada dele, nunca vai mais a vida dele. Por aí vai. <risos> nunca, nunca ah, faça concursos pra pegar ideia de leitores. Nem sempre as ideias são boas também, vai. Cara, eles podiam ter dito, gente, o, o concurso falhou porque não teve uma ideia boa. É que não teve mesmo, não. Eu acho que qualquer personagem traria aí. Porque o... Tudo bem, eu, vai. Teve a história de background, mas a história de background E vamos lá, o Buziak criado de qualquer jeito qual, Qualquer que fosse o visual de poderes do personagem Mas enfim Aqui, aqui acho que tá, começou a dar meio volta, sabe? O, o Buziak, porque ele tava querendo... Tá, não via a hora de poder pegar o Gavião Arqueiro e incluir, né? Mas aqui dá meio que umas voltas Porque tem esse lance do mestre do terror, certo? De, ah, e aí? Oferta de emprego, e tal, não sei o quê, certo? E são os mesmos mestres dos terror que o Thunderbolt Né, tinha é, dado uma surra lá quando a liderança o Zemo acho que até que era pra mostrar. Que aqui, é, se, se eram os mesmos, porque esse aqui tem um Garra Sônica. Mesmo. Tinha. O cara, Garra é, Sônica é, a... era um extra grande aí, né? Sozinho não, ele deu. Foi, foi aumentando, né? O Buzek foi trazer, mas é basicamente acho que é a mesma equipe. Tanto é que a capuz é a capuz Vermelho? não. É o manto rubro. E a. É, é o é manto a, rubro. Manto rubro. É a capuz vermelho, enfim. E aí, cara, parece assim: eu, meio que o, o Buzek. Ele fica dando umas certas mas eu acho que era pra mostrar que faltava um líder, né? Tipo, o Zemo era... era e o Zemo, era, quando a equipe tinha o Zemo, a coisa meio que funcionava, tal. Era, agora não. Mesmo, vamos dizer assim, é quase que ele tá reescrevendo pontos do, da primeira parte, né? Só que sem a liderança do Zemo, pra ver como a equipe é, é funcional e desorganizada, né? Então coloca lá o lance do Hulk, que não dá certo. Aí depois traz de novo os mestres que dão uma surra neles e fala, e ainda houve emprego pra eles. E aí, cara, entra esse... esse Esse arco, cara, essa, essa história do, do Fornalha aí, cara, que é... Meu, é, é, assim, depois ele, ele tenta dar mais pra frente, ele vai tentar amarrar é, Forças Imperiais da América, ele vai amarrar isso lá com Ardenzola. Ainda nesse, vamos dizer assim, nessa chegada aí, né? Nessas próximas ele vai tentar dar uma amarrada. Mas, cara, é um negócio muito genérico, tipo, começa muito assim, sabe? Do tipo, ó, três adolescentes escapam do, da parada, informam, não, precisa herói, vocês que são disponíveis. Tipo, eles ficam nessa cabana, cara. Eles sei quanto tempo eles ficam nessa cabana. Que te... é. Todo mundo sabe que os tá nessa cabana. <r> e <velho> os caras continuam ainda nela, certo? Enfim. Acho que, a... acho que a chegada do Gavião Arqueiro dá um. Acho que dá um frescor, alguma coisa. Eu acho que o Buzek tava doido pra trabalhar mais o personagem. Apesar que nesse momento, acho que foi quando ele começou a escrever Vingador. Mas como parece que lá talvez ele não tenha espaço, né? Pra desenvolver o, o personagem, ele acaba trazendo pra cá, né? Não, O Jibingador já tava na, na 11 ou 12. E era porque o cara é muito fã do cara mesmo. ele provavelmente é porque não podia botar ele como, como o líder lá, porque já tínhamos Cinco personagens com leadership no máximo. É, exatamente. Tem que lembrar que é, eu vi, o Gavião, ele era o líder, não, os Vingadores da Costa Oeste. Então, havia tido é, querer evoluir e continuar evoluindo ele como líder. Eu não tinha como ser no canto que você já tem um Capitão América. E, e o próprio Paulo já, já explicitou isso nos conversos com a gente, né? Que o Buziak é, é hiperfã do, do Clint, cara. fã. Pô, o Clint foi o cara que solucionou tudo no, no crossover lá do Liga da Justiça e Vingadores entendeu? Então, ofuscaria ele, ele seria mais um, porque o Buzi acho que já tava colocando um super time lá do outro lado, ele saiu meio que brigado, vai dos Vingadores, obrigado não, mas com o ego meio ferido lá, dos Vingadores, então quando ele vai pro Thunderbolts, ele dá o destaque pro personagem e essas histórias que acabam criando um, um outro ritmo, né? Porque o Clint fica muito essa aqui muito B10, e aí o resto da equipe tem que acompanhar a... a B10, isso eu não sei como é falar a palavra agora, mas tem que acompanhar o ritmo dele, né? O profissionalismo é... dele, né? Não, uma... é. não, não é profissionalismo não, é mais que isso, cara. o cara é, é tipo... É fodacidade. Pronto, tá ótimo, Paulo. Não, o cara, mas o que eu ia dizer é que o quanto que o Buziek é, é fã do Gavião Arqueiro, tem uma, tem uma edição do Arquivo Secreto do Homem-Aranha em que ele contorce toda a cronologia pra ter um cross houve entre o Gavião e o Homem-Aranha e tem lá embaixo, assim, é, nos créditos, essa história existe porque o Kurt exi exigiu. É, o Felga mencionou ali, a respeito da cabana. Eu acredito que tenham sido duas cabanas. Uma na época, no, no, quando eles estão lutando com o Graviton, que é destruída, e depois essa, essa maior, que é só destruída depois com o Gavião Arqueiro. E vale uma menção assim também. Em nenhum momento eles conseguem proteger a identidade dele, né? Porque fica claro na história do gravitron, de, de algum jeito eles são revelados que eles estão por lá. Serem perseguidos pela Shield e nesse daí, até crianças sabem disso, então dá pra vocês terem uma ideia que eles não sabem né, né, nem ficar assim é, fora dos holofotes de algum jeito, assim. mas assim é, é aquilo que o Fela estava dizendo. São histórias menores, porque, ao no meu ver, eles não têm nenhuma história secundária de origem, nenhum aprofundamento grande desses personagens. O Kurt ele usa muito ali elementos que podem se rever a voltas ou não, né? pode ser que essa questão no emprego gere alguma coisa, ou essa questão do novo personagem, né? Ou incluindo essa ligação com a origem dos poderes da Haley, né? Por ambos serem experimentos do Arn Zola ou não. Então, assim, quando chega os mestres do terror ali no meio da história, dá um certo res... novo respiro, uma nova ideia. Só que, querendo ou não, é uma ideia recauchutada das histórias anteriores, porque eles já tinham lutado, né? Beleza, é mexe um pouco com a ideia dos personagens, porque eles não serem ainda heróis definitivos, né? Então eles ainda tem assim, a possibilidade de serem manipulados ou irem pra outro lado, né? Tem, inclusive até o próprio Eric, não fica claro se ele vai pro outro lado, mas assim, conforme a gente vai conhecendo nas outras edições, ele podia muito bem voltar pros mestres do terror por questão dele abandonar todas as outras famílias, outras ideias, ou por ele ter, ter ser realmente, como a Carla fa fala nas outras edições mesmo, ser uma pessoa que gosta de ser mandada Mas a história volta a ganhar ritmo mesmo, depois Dessa aparição disfarça do Clint Quando eles estão discutindo na cabana Sobre a questão da liderança E aí você vê claramente a posição de cada um e, e eu achei muito legal Que a partir dali, até lá, a gente não tinha visto Nem direito a voz ou a posição Nem da, da Shock E nem da Melissa, própria assim né, Sem influência do Abe ou no caso da própria Carla E aí na hora que chega o Clint A gente vê assim que, putz, agora a história Vai ter uma nova roupagem. é um novo Um novo nível, pode-se dizer assim Bom, a, a chegada do Clint como a gente vê aí, né? Meio que muda toda a dinâmica da equipe, né? É, a Carla tava perdendo praticamente a, a, a liderança ali, questionada pelo Abe. Aí quando entra o Clint, ela acha assim, talvez eu possa manipular o Clint. Ela bota a cabeça dele. Ela aceita de cara e todo mundo aceita choque também, aceita o Clint como líder e afinal ele é um vingador, né? Ela fica tietando. Só que ao longo do caminho a Carla, enfim, a gente percebe ao longo de toda a história, que a Carla acha que consegue manipular as pessoas. Ela acredita que conseguiria manipular o Clint, mas ela até percebe que no meio da história que o Clint é tão porra louca que ela fala, não tem, o cara é suicida, não tem como. E as histórias que seguem aí, é por, por cada edição, elas mudam completamente de um hora para outro. É um ritmo muito alucinante. Então a primeira, assim que o Clint se revela, né? No começo, tem um confronto, né? Só que aí a gente fala assim, ó, o Clint falou que se sobrevivesse 15 minutos com a equipe, sem morrer, eles iam aceitar conversar. Aí o Clint, depois que bota todo mundo no chão, fala assim, tempo, vamos conversar. E ele negocia, eles abaixam os anos, Se acalma, meio que. Todo mundo topa o Clint lá, menos a Soprano. O soprano fica puta porque todo mundo aceitou facilmente. E a Soprano tá passando por um arco que vai aumentando a cada momento. Que ela vai se irritando mais, vai se irritando mais. E aí vem aquele lance que a gente vê no, essas histórias aqui agora. E que tem esse lance da personalidade protetiva dela, que é a tal da scream Mimi, né? Que ela usa e fica mais violenta toda vez que ela se vê mais vulnerável. Ou quando ela se sente ameaçada e por aí vai. E aí atingiu um topo ali com o Clint, né? com a chegada do Clint ali, que é um, enfim, um vingador, um herói que até então é, era visto como um adversário pra ela e por aí vai enfim, o Abe vai lá convencer ela a voltar, explica tudo ouve a história de, de origem dela, de como ela é, perdeu a mãe, o pai batia nela e ela teve que viver a vida de crime pra sobreviver né e só quando eles voltam o cliente, enfim, bota uma ordem lá de que ele vai tentar convencer a equipe pro mundo, né, convencer o mundo de que a equipe tá se redimindo, são vilões a serem redimidos, mas um deles não pode ficar na equipe, que é um cara que é um assassino. Roubar, é... sequestrar, enfim, todos os outros crimes podem, mas matar não. E seria o caso do Abe, que durante o sindicato do crime, quando ele era o besouro, tinha matado um, um outro cara lá, que negociava as coisas pra ele, que não era nenhuma flor que se cheire, mas, enfim, assassinato é assassinato. E isso remete ao momento que o Bills que fala lá, né? Durante a, o Arco do Cosmo, né? Que aí a Carla fala, Eve, você já tá chamada a matar. Eu nunca tinha visto esse lado do besouro, mas enfim, não sou o um, um mais especialista nas histórias dele. Nota-se que o Ben nunca leu nada do Gavião, né? Porque o Gavião, ele matava cinco antes de fazer uma perda. Pois é. E aí o que acontece? O, o Eve se afasta momentaneamente pra pensar no que vai fazer. Próxima história, chega de repente batendo na porta da cabana, né, destruindo a cabana, né? Como o Felipe me lembrou. O Hércules querendo vingança contra o Golias, né? Contra o Atlas, na verdade. É, remontando aquela história que eu falei do Mestre do Terror, né? Que deixou o Hércules em coma, inclusive, né? E isso cria até um cisma entre o Hércules e o Gavião Arqueiro, que o Hércules... Enfim, todo mundo tenta parar o, o, o Hércules lá, né? De matar, não matar o Atlas. Aí o Gavião Arqueiro tem hora que se coloca na frente e fala assim, você vai ter que passar por cima de mim. Aí... E, e você vai querer matar um amigo? Meio que aí o Hércules fica puto, fala assim: fala então vamos, tudo bem, vou deixar passar. Mas nossa amizade acabou aí. Provavelmente provavelmente isso coloca até o Hércules achando que, foi que o talvez o Clint tenha virado vilão de novo ou tenha sido manipulado e vai buzinar isso lá pros Vingadores depois, né? E aí, a te terceira edição nessa sequência aí, quando o Abe decide finalmente se afastar e se entregar, né? Ele vai se entregar ainda na, depois ainda, mas toma a decisão é... e aí o Clint leva isso pras autoridades por aí vai. Vai ter um, uma entrada do novo membro que é justamente esse personagem aí, o tal do Fornalha aí, do, do fã que ganhou o prêmio e vai ficar por umas edições. Começa com o e vai ficar até um começo lá da fase do, do Fábio Anicieza, né? Mas o moleque mal chega, aí tem um outro ataque, dessa vez agora, do agente americano, junto com uma equipe que eu nunca tinha ouvido falar direito, chamada o júri né? Que aí tem uns caras como se fossem uns caras de armadura, né? É, são vilões do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, todos eles? Parecia ser mais um é, inferno. Um... É, umas roupas tecnológicas verdes, é vilão do Homem-Aranha que o Michelin criou. Mas é sério isso? Sério? Tô praticando, não. É o... o último arco onde o Michelin saiu, o Dematheza... Enfim, ele, eles tentam é, capturar o, os Thunderbolts, né? Só que aí, de novo, enfim, o Clint dá o Miguel nele e foge. E aí o Clint decide que a equipe tá sendo muito queimada. Ele precisa, precisa de uma vitória, e de um heroísmo. E aí que eles vão ter que derrotar os mestres do terror e essa missão deles, né? Mas antes disso, vai ter um crossover com os Vingadores. Vale ressaltar apenas uma coisinha, Nessa mesma época, a revista Wizard ele lançou um... vinha sempre umas ediçõesinhas de menos páginas, como se fosse um quadrinho gratuito hoje em dia, né? Que tem aquele Free Comic Book Day, só que vinha na revista Wizard como um prêmio. Então, tinha um, uma revista que era o Thunderbolt Zero, que ocorre entre essas histórias aqui, entre o crossover dos Vingadores e o dos Thunderbolts, né? E essa edição são 23 Thunderbolts. E que mostra a equipe, depois que o Abe se entregou à polícia, é, a equipe tendo um momento de tranquilidade. Aí eles sofrem um ataque, eu não sei se é da Hidro, alguma coisa desse tipo, durante um restaurante. Então é uma historinha curtinha, e que no final vinha propaganda para o crossover com os Vingadores, Vingadores 12 lá. Que a gente não vai entrar em muito detalhes porque é uma história de Vingadores. Vai que um dia a gente consegue falar, fazer um podcast sobre os Vingadores do Buzier né, e aí não vou entrar em muitos detalhes aí, mas é um confronto entre as duas equipes meio que parece que os Vingadores esqueceram que foram ajudados pela parte dos Thunderbolts lá no satélite, mas estão aqui achando que o Clint foi manipulado ou alguma coisa desse tipo, tem uma briga a briga em parte é por uma antiga base de um ex-vilão dos X-Men uma coisa assim, que tem um computador chamado Dominix, uma coisa desse tipo mas enfim, não vou entrar em detalhes, uma coisa meio rocumbolesca aí, com muitas páginas né? é a edição 25 dos Vingadores então é a edição comemorativa, mas aí E seria essas primeiras histórias aí que a gente tem com o Clint antes da de a gente concluir esse podcast com o que seria o final da, do arco da, do Buziak. Então, são essas histórias aí. Essas histórias que a gente do ele ganha carta agora de adicionar ou colocar, digamos assim, como convidado, trocentos personagens ligados, incluindo os Vingadores. Então a gente vê aí na edição do Her... com o Hércules, né? A gente tem um embate com o Atlas de novo. Também coloca em choque não só a amizade do Clint com o Hércules, mas também. E apresenta ali para a equipe que tem alguém do lado, isso deixa a equipe por se si só em choque surpreende, e aí na, nessa outra edição a gente vê o Clint né, lutando contra o... o agente americano, beleza, ele é um, sempre foi um chato, mas ainda assim, tinha ligação com o Vingadores e é um herói, e aí, a gente vê que o Clint está pronto para tudo, Não, como o governo tava falando, badass, né e fica ainda, ainda mais claro, quando chega na outra edição, com a Cidadã V eles estão numa enchente, enfrentando toda uma questão temporal ali que a gente vai dizer mais para frente, mas mas ela chega querendo confrontar ele por uma questão pessoal de vingança e chega para ela falar assim sai da minha frente tenho mais o que fazer É, não vê o conflito que a gente tá tendo aqui ele dá um então, fora dela é... da porra porque Nossa, ela só tava sim, querendo a vingança chamar. mas eu, eu achei sensacional porque ela fala assim ou você ou você se afasta para eu pegar ele e me vingar deles ou então eu vou me vingar de você e ele de me vingar de você também uma coisa assim uhum. e ela fica no chão ele, ele fala sai da minha frente aí ela o quê? aí ele dá uma licença. De moral daquelas nela, muito boa. E aí, assim, então a gente tem toda essa dinâmica que o cliente traz né, de ganho, de, vamos dizer assim também, assim, de, não só de peso, mas de virtude, né, porque isso é uma coisa que não só que os personagens, não tinha tanto, mas também, assim, dá uma transmite até mesmo pra, pra quem tá lendo, é, porque, por isso que a gente acha tão bacana. E aí, dentro dessas edições, beleza, eles enfrentam, a princípio, vilões que são tão legais, que nem esses aí do Michelin, mas depois, a gente vê assim, nessa história do mestre do terror, na hora que o, o cliente fala pra imprensa, que também tem um peso, crescente nas histórias, vai dizer não, a gente vai enfrentar esses caras aí até o fim, senão a gente não vai ser herói. Surpreende de novo a equipe. Fala assim, o quê? A gente vai enfrentar eles? É, depois da... os próprios mesmo terror terem dito pra eles, ou vocês deixam essa... esse heroísmo de lado, ou vocês estão tragendo. A, a equipe ganha um novo... uma nova direção, né? Traz um personagem consolidado, mas que também tem essa história do passado. Tem umas partes muito bacanas, né? Porque o Clint vende uma coisa para a equipe, mas não é tudo... Nem tudo é muito verdade verdadeiro, né? Porque o Clint vai lá pra equipe, dizer assim, ó, se vocês liderarem, mostraram que, que, que são heróis, vai ter os crimes perdoados. Aí mostra depois lá a conversa com a comissão de assuntos super-humanos e os caras é falando, pô, não é bem assim. O Harry <risos> Peter Gersh nem ferrando. E aí, e, tal. e aí, fala: não, vai ter perdão pra todo mundo, né? Tá bom, vai ter anistia, né? Tá bom, enfim. E aí, cara, e começa a equipe meio que passa por toda uma, uma reconstrução, né? E, e aí, Buziak, nas edições anteriores, acentuou ao máximo a falta de liderança, como ela tropeçava muito, tal. agora com a chegada do, do Gavião Arqueiro, líder dos Vingadores da Costa. É, tal, tudo aquilo A equipe dá uma nova mudada, né? Tanto é que ela tem um jeito, e a própria Rocha Lunar, né? Que eu acho que é a personagem que mais tem balões de pensamento, e a própria. Porque ela tá, vamos dizer assim, é sempre analisando, né? A, a equipe e analisando o cliente e tal. Tanto é que tem a hora que aparece o Hércules, ela acha, pô, mas será que isso não foi armado, não? <risos> que pô, que história é essa, né? O cliente chega, aparece o Hércules e tal. Ela tá sempre fazendo a. a... É, é muito engraçado que ela realmente é desconfiada pra caramba. E ela sempre acha que tá tendo as melhores ideias, mas ela sempre interpreta errado. Pois é. E ela própria se convence. Não, olha, o Zema era um baita de um estrategista tal, mas o agora o Clint é um cara tático pra caramba. Ou seja, um cara de campo muito. É muito bom. E aí, Clint tentando convencer a opinião pública que os Thunderbolts são, são heróis. Então, ele faz com que o, o, o besouro é, seja entregue. Aí tem uma parte que é super engraçada, que o pessoal parece que vai dar com a língua nas dentes, né? Falar que a Rocha Lunar também matou, né? Porque quem tava pagando os pecados de tudo lá era só o, o Match 1, né? Mas aí, a Rocha quer dizer que também tem heróis, como o Wolverine, o... Justiceiro, Paladino, que também mataram e tal. Aí o cliente fala: não, mas esses caras nunca foram vingadores. Sabe a ele que daqui de cinco anos, né? Mas quanto tempo? Cinco anos? É, mais ou menos isso o Wolverine tava entrando na equipe, né? Não, acho que era mais tempo. Cinco anos não, é pouco, tempo. E aí quando o Wolverine entra na equipe Não entra não, quando o Ben desusa O Clint, ele faz questão De dizer, de reclamar sobre ele. Né? Tem toda uma página discriminada Sobre o Wolverine, cada personagem Como vê o um Wolverine, aí o Clint é a única fala balão dele, é um assassino ele É então... isso mesmo pô, Enfim, pô. a desculpa é que o Clint estava morto quando o Wolverine entrou né Então não tem como é. Ele dizer que falou alguma coisa Na época que, o... que quando o Clint morrer Eu já era bem descrevendo Ele já fez o Clint matando ET Depois fez o Clint querendo matar a Wanda é, O Clint virou o maior de daquela época, totalmente fora do personagem. Bom, vamos chegar então aqui no, no que posso dizer que seria a conclusão da fase do Buziak, tá? A conclusão mesmo é na edição 26, mas o arco em si termina na edição 25, que é uma edição com mais páginas, tá? Então a história começa um pouco antes, na, na 24, como o Felipe até falou, tem esse confronto aí da Cidadão V com o Clint no meio de uma confusão, de uma, de uma... de um dilúvio que tá acontecendo, uma mata na cidade e os Thunderbolts tentando salvar, né? Então a primeira vez que você vê os Thunderbolts tentando salvar lá a galera, mas quem causou Isso, na verdade, foi os mestres do terror, né? Os mestres do terror desenvolveram essa máquina aí, como se fosse uma máquina... Enfim, capaz de, de causar tragédias climáticas e por aí vai, né? No caso, se concentrou ali na cidade. E aí, planeja, do mesmo jeito que o Zemo planejou lá com a máquina de controlar a mente, né? Distorquia a humanidade com a máquina de, de clima, né? E aí, ela começa também a ameaçar governos e por aí vai, né? A manto rubro. E vai lá para uma base secreta lá, onde os Thunderbolts acabaram descobrindo. Porque o Clint tentou, em algum momento, colocar uma sei lá, um, um GPSzinho, né, um, um sinal lá, aí a primeira vez a Manto Rubro descobriu, só que aí colocou o dedo do Fornalha e como Fornalha capaz de, de astrear o próprio corpo, seguiu até a base. Quando chega na base, né, a edição 25 do Thunderbolts, eles tem que confrontar 25 bestes do terror, porque aquela oferta que a, a Manto Rubro foi vazando pro, pros vilões lá, né, pro, inclusive pros próprios Thunderbolts, ela veio pra todo mundo, então tinha 25 25 vilões lá que entraram da empresa dela, né? Enfim, se aproveitando lá dos luxos de, da Mestre do Terror LTDA, né? E aí o, a história, enfim, é, é uma história que, que eles têm que superar, inclusive, os números, né? Força em números. Então... A princípio, o Clint até fala, olha, de cara a gente pode bater na porta de frente e sair dando porrada. É como eu costumo fazer. Só que dessa vez a gente vai ter que agir é, na surdina. Mas eu, eu quero primeiro mandar, e até hoje eu não sei se o, se o Clint fez isso de sacanagem ou já de caso pensado, né? Manda a Rocha Lunar lá na frente dizendo que ela a pensou melhor na proposta e que quer entrar no mestre de terror. Aí, enfim, no decorrer dessa história a, a Rocha Lunar entra, vai lá mas fica no meio do caminho tão puto com o Clint, que ela decide mudar de lado no meio da história. Eu acho que o Clint já pensou que ela ia mudar, mas depois desmudar de novo. Mas enfim. Ela, de repente, é presa, né? Ela não é aceita. Eles botam a algema dela pra travar, inclusive, os poderes dela de intangibilidade. E é presa num cantinho lá, né? Ela é puta da vida. Enquanto isso, o Bolt sai tentando matar... Matar não, né? Eliminar os outros mestres do terror um por um, nas intocas. Rouba até os uniformes dele pra tentar se infiltrar mais perto. Só que a a Rauchel, em determinado momento, que já tava mordida, né? Denuncia a eles, ó, tem gente infiltrada aqui. Você tá mentindo? Não, não tá. De repente... Enfim, o Clint acaba se revelando pra tentar destruir lá o centro da máquina lá, que ia causar tragédias climáticas. Enfim, a desesperada lá com a situação, a manto rubro tenta fugir com mais duas, duas heroínas, mas puxa a Rocha Lunar junto. E aí tem todo um lance de flashback, a primeira vez que é contado isso, da Rocha Lunar que conta como é que é os traumas da vida dela, que ela, na verdade, a gente pensa no começo que ela é a filha de um ricasso mas não, ela é a filha do mordomo de um ricaço e que, basicamente, quando tava criança lá, ela virou a amiga de aluguel da filha do Ricardo. então tinha que fazer tudo que a filha do Ricasso fazia. ela sempre era a de segundo plano, tinha que se submeter tinha que ser meio que subserviente e só que no momento em que o, o mordomo morreu, ela e a mãe foram chutadas fora de casa, eles, a família rica arrumou outro mordomo contra a família e aí isso no medo da fuga dela, que ela ainda dava indecisa se ia se juntar com a manto rubra ou não aí bate a neura nela E aí ela, enfim, se volta contra a manto rubro, derrota ela, pega os itens e o Thunderbolt salva o dia, né? E aí fica tudo bem. O mais curioso, o deu essa parte, né? adianta o que, que ele vai reclamar. Tem um momento de scooby doo nessa história. Que aí, do nada, eles puxam assim o manto da manto rubro, né? O capuz, na verdade. E é a Dallas Rior da Manto Rubro. Pelo menos essa manto rubro, né? E aí, meu Deus, ó, oh, não sei o quê. Então fica aquele negócio meio scooby eu me diverti um pouco com a surpresa, né? E... E, e assim se encerra, né? O, o, esse arco do Busiek. O Busiek vai assumir os, vai cuidar dos Vingadores mais 100%, né? Tinha que é, dar um tempinho assim, acho que não tava dando um conta, né? É, eu sei que o Busiek hoje em dia escreve muito pouco, ele não escreve revista de linha porque tem alguns problemas de saúde e aí ele diminuiu muito a carga de trabalho dele. Então por isso talvez ele não tenha se afastado até dos títulos mainstreams, né? Então já tinha entregado o Thunderbolts. É uma pena, mas eu gosto também da fase do Niceza que assume, né? A edição 26 seria a última dele Mas não é inteiramente escrita por ele, ele só escreve o começo e o fim, porque boa parte da edição é o Joey, acho que é o Joey Casey que escreve, inclusive, que é uma história do Matt One na prisão, né? E como é que ele tá se, Como é que tá se virando na prisão. Que todo mundo quer matar ele. E ao mesmo tempo, ele meio que agora já imbuído do heroísmo dele. Quando vai ter uma revolta da prisão, ele consegue manipular o sistema lá. Pra dar um jeito de meio que entregar que ia ter essa, essa fuga em massa da prisão, essa, essa, esse montinho lá. E as autoridades sabem, né? Acabam descobrindo, né? Então, os executivos lá ficam em dúvida, né? Ué, ele fez isso de propósito, então, se ele, a gente não teria derrot é, prendido esses vilões de novo se não fosse conta dele. É um caso a se pensar, né? E eu queria chamar a atenção só de uma edição que acaba não se encaixa em momento nenhum aí da história, porque é uma edição de uma época em que é, se criou um monte de edições de menos um na Marvel. Então, a Thunderbolts menos um, ainda é o Buziak que escreve, mas não é com o Mark Bagley, né? Que desenha, porque o Mark Bagley Praticamente desenha todo esse run aí. É, contando muito antes de formar os Thunderbolts. E muito antes até do Zemo ser Zemo, né? O Zemo filho, né? Tem na fase do Barão do Heret Zemo. Com o filho dele meio que vendo como é que eram as ideias do pai. Como é que o pai controlava tudo, né? O pai mostrando assim como é que é pra em p 12 Por aí vai. Mostra o passado do, do Atlas, né? Do Jolt como funcionário. O Jolt explica por que ele deve ao pai dele. Porque ele é tão fiel. E aí tem algumas histórias do passado da Melissa. Do Abe. Da Carla, eu acho que já era vilão também, o, o Armador, né? Só pra salientar que essa edição também é, de, é até divertida, complementa ainda mais quem quer saber um pouco das histórias desse personagem. E assim é que se encerra a fase do Buziek né? Cara, é. Acho que assim, o final é. Eu não, não, não consigo até agora, não consegui gostar desse final, nessa parte aí da briga. Você odiou tá, a, a, a revelação escondida. Ah, cara, eu não. não... Meu, putz, esse cara foi anticlimático pra cara. <risos> Eu não, não teve, assim, impacto. Mas todo o arco, mas toda a história, ela é, ela é, ela é muito boa em si. Principalmente a, a Rocha no Arco, todo esse negócio dela. É, essas trocas de lado que ela faz com os... E meio que é aquilo que a gente já comentou, né? Você tinha comentado. Ela precisa estar numa equipe. Ela, ela, ela se sente segura quando está numa equipe. Né? Ela meio que abandonou o Zemo Porque ela, a, ela se achava mais segura Estando nessa equipe e, e estando numa equipe que ela acha que pode manipular né? Porque passou todo esse tempo Ela acha que está manipulando alguém Mas no final das contas, talvez Só se for ela mesma né? Ela é convencida pelo Clint a se entregar É muito engraçado E aí fica na, na dúvida se é proposital ou não né? Às vezes tem umas coisas que o Clint faz Que a gente se pergunta não Isso aí é proposital ou ele realmente chutou E, e, e deu certo E é muito bacana a, a edição, né? Você tem aí é, é o Bruce e o Bagley, eles reúnem 25 vilões, né? Por causa do número da edição. E aí coloca lá, né? Uma edição de super-heróis ali, né? É... Pau comendo solto, né? Muito boa mesmo. Só o final, cara, que eu achei extremamente, sei lá, anticlimático. Cara, não, não. Enfim, eu até preferia que a Manto Rua tivesse fugido, cara, mas enfim. Antes dessa batalha final que o Felga falou, a gente tem também a, a luta na cidade, né? Com o primeiro efeito climático que é, é apresentado. E a gente vê, assim, o quão esses personagens se esforçam pra serem heróis ali. Porque a gente vê ali não, tanto a Melissa quanto o, o Atlas fazendo uma barragem pra segurar todos os sobreviventes num no único local para aguentar toda a fura dessa tempestade climática artificial. E ao mesmo tempo a gente vai tendo alguns recortes mostrando que isso não está só acontecendo ali, está acontecendo em outros lugares e nem o toque. Thor consegue reverter esse, esses efeitos. O Clint, durante todas as outras edições, de, fica muito claro o quanto que ele consegue transformar uma equipe que estava desajustada, sem muita coordenação, em uma equipe que consegue tranquilamente cuidar das costas um do outro. É, e nessa edição fica muito claro, e fica ainda mais durante essa história final, comemorativa, com essa quantidade de vilões né, do mestre de terror, porque nesse caso, o que deveria ser uma desvantagem, acaba com uma vantagem, devido ao fato de que tem tanto personagem em um lugar fechado, em que os vilões têm, é, têm que se esforçar para desviar do colega, o que é uma vantagem dos heróis, no caso eles só precisam sair do caminho para derrotar dois em vez de um é. beleza, tem toda essa história da Kala dela ser manipulada pelo Clint que é muito bacana, mas assim toda a equipe lá eles ela, ela aprendem a se virar né, contra todos os vilões e, e tem também um detalhe Detalhe do esconderijo que chamou muito minha atenção porque ele lembra muito o segundo o esconderijo do Conde Nefaria, na segunda história dos X-Men do, do Chris Kleinman. Só que eu não tenho certeza por questão do nome, que pelo que eu li aqui na, na edição da Premium de abril, não chega a citar o nome o mesmo nome, mas o formato é idêntico. É uma montanha que por trás tem toda uma tecnologia. E por sinal, o Buzz que uma usa uma das vilões dessa história dos X-Men como uma. Mais uma desses vilões do Mestre Terror que é libelo. Assim, quando a Carla tá tendo todo o flashback dela a respeito do passado dela, com dela ser criada em um ambiente de riqueza que não era dela, do nada surge uma chave do lado dela e essa chave. Cria novas oportunidades pra ela Ela podia muito bem escapar e fugir Seguir a vida dela, que é sempre uma das opções dela Ou ela pode reverter a mesa Que é o que ela faz Ela conta pra todo mundo onde estão os heróis Vinte volta... quem é que deixou a chave lá Eu não lembro Exatamente, fica, fica uh, um mistério Que não é descobridor. É, Mas aí você vê assim, por mais que ela queira Sempre um lugar seguro Ela quer também ter o controle da situação Não só do, do seu redor Mas dela, então assim, você vê que o fato dela conseguir superar o a, a su, seu ego, essas omissão, ambições de querer tomar o controle no início da chefe dos vilões, né, que é a Rubra, né, que ela podia muito bem só quebrar a cara da vilã e ser a nova pessoa em que tomaria o controle ali de, de 3 trilho, trilhões de dólares, né, que acho que é isso que eles pedem, é isso que eles pedem mas não, ela larga a mão do dinheiro larga a mão da possível fama e de escapar de qualquer grande de reviravolta, para justamente superar o seu passado, mostrar de que ela não, não quer ser copista de ninguém, e aí, e aí a partir dali ela conhece, a partir dali, querendo ou não, um certo heroísmo próprio, e vence a batalha, né? o Clint tirou um sarro dizendo que assim, nós vencemos, mas no fundo foi a custa dela mesmo, e aí tem essa reviravolta aí que o Felba não gostou, mas eu falo assim, é mais uma tática do Boziek de reviravoltas, e eu achei bacana, porque, na boa, ainda que não faça sentido a Dallas ser a vilã, porque na outra história a Ela ah, ainda não... É, até o próprio Atlas se pergunta assim Como que você é vilã na primeira história Que a gente lutou lá Não tem muita ligação Mas eu acho legal ele incluir esse lado do, da Tava da... essa ponta solta sabe Dessa personagem ali Que foi querendo não chutada No final do, do Todos os Arcos Então de algum jeito ele encaixou ali sabe? Não foi um dos melhores, mas encaixou Eu achei legal né? E no final das contas assim, a gente vê assim Ark ele consegue ter no final Por mais que tenha algumas histórias meio vamos dizer assim, no final sempre o, os arcos finais se surpreendem né? são sempre muito bons, assim, é sempre um season final é muito legal. Bom pessoal então é isso, eu acho que era a única oportunidade que a gente tinha para falar sobre Thunderbolts e convencer os meninos aqui pelo menos esses Thunderbolts de Kurt Busiek né, que é, eu sou fã das histórias escritas por ele, tá? Era essa, então a gente tá meio que antecipando o filme para mostrar a vocês que o que vocês vão ver nas telas é bem diferente da história original dos quadrinhos é, mas era uma oportunidade única e dificilmente daria para transferir isso para outra mídia, né? Com todo o peso que tem as histórias de quadrinhos. Por mim, né? Se tiver oportunidade, a gente continua para falar sobre isso aí de Thunderbolts. Quem assume logo depois é Fábio Anicieza, que é outro escritor que eu gosto muito, né? Mas claro, isso depende primeiramente dos meninos aqui toparem e também da visualização de vocês aí, né? Então depende do interesse geral de como esse podcast for, for visto na, nas diferentes plataformas em que, ele, em que ele tem, né? A gente pode continuar Aqui com continuando essas histórias. Pra mim vai ser uma maravilha. Mas a gente deixa aberto aí pra vocês decidirem. Então a gente vai encerrar por aqui. É, nosso nominado é meio meia, né? E vai ter Demolidor no próximo podcast. E Thunderbolts. Quem sabe, além do filme, mais, um, mais uma continuação aí dessas histórias e de quadrinhos. Então até lá e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com